Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a techniky vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás aj dnes bude sprevádzať a reláciu politické rozhovory. Tentokrát sme si do štúdia alebo skôr dištančne pozvali pána bakalára Milána Mazureka, ktorého srdečne pozdravujem pekný deň prajem všetkým našim poslucháčom a ospravedlňujem sa aj vám do štúdia aj vám pán Hazucha za všetky tie technické problémy pred spojením. Bolo to spôsobené tým, že práve som skončil rozhovor s pánom Zdechovským v 3, ktorý začal o pol hodinu neskôr, ako začať mal, čo vôbec nebolo spôsobené nejakým mojim rozhodnutím, ale práve manažmentom v teatri A utekal som, ako sa len dalo, tak dúfam, že spojenie mám dobre a som v kancelárii. A ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne, ak by ste to neboli povedali, tak ani naši poslucháči, ktorí nepozerali 3, tak ani nevedia, že čo sa vlastne dialo. Ja ešte že po včerajšej búrke na juhu stredného Slovenska tak relácia celá je v archíve. Mrzí ma to, ale bohužiaľ, keď vypnú internet, tak už ani záložný zdroj absolútne nič nefunguje. Čiže Reláciu sme neskôr nahrali, keď sa obnovilo spojenie a v tom prípade už môžete si tú reláciu, ak ju kolega Peter Kršiek dal do archívu a ja vypočujte celú. Takže bohužiaľ vyzmajora alebo vyšia sila zasiahala, čo fakt nevieme ovplyvniť a nižšia sila, ako prebiehala v teatrojke. Skúste porozprávať miňo hneď takto zo začiatku, že O čom má tá relácia bola, lebo ja som riešil úplne iné veci. Dokonca mal Máťa Majerský vystúpenie v parlamente k tej novele zákona. Ani to som nestihol, no dúfam, že všetko bude v poriadku. Takže nech sa páči, máte slovo. No, tá diskusia nakoniec bude vysielaná až o 20.30 dnes zo záznamu, pretože z nepochopiteľných príčin diskusiu europoslancov, ktorú mali predtým, ktorá mala trvať 35 minút, tak robili hodinu aj 5 minút a tým pádom nás úplne posunuli dozadu. Museli sme to robiť v takom provizornom režime, nebolo to veľmi príjemné a Pán Zdechovský sa správal ako totálny hulvát, nadával mi tam do hlupákov, tuším ešte aj do zoofilov, mi tam nadával tak priamo ako neuveriteľné správanie. Podľa mňa je ten človek úplný primitív, to musím povedať ako tak z osobnej roviny. Ja som sa s niečím takým ešte nestretol a oponoval som mu veľmi chladne a nenechal som sa vyprovokovať. Takže ľudia to dnes večer o 20.30 môžu pozerať, bolo to fakt akože veľmi výživné a potvrdil v podstate všetky moje argumenty, ktoré som mal, pretože ja som zdôraznil, že ja tvrdo odmietam korupciu ktokoľvek, kto rozkráda európske fondy, by mal byť zodpovedne potrestaný a vyšetrený, ak sa tieto e, obvinenia preukážu. Ale odmietam nejaké to hanobenie Slovenskej republiky, hanobenie slovenského národa, ktorého sa dopustil práve Zdechovský v tých svojich vyjadreniach a podcastoch, kde hovoril, ako sme neschopný národ, ktorý nevie dostávať diaľnice a podobne. A potvrdil v podstate tým svojim správaním všetko to, čo som mu dával za vinu, že on tou misiou a tým svojim PR, ktoré si tou misiou robil, vlastne vrhou úplne zlé svetlo na všetko potenciálne vyšetrenie a málo k tomu v podstate bude veriť, že tu aj reálne došlo k nejakým závažným problémom, keď sa takýmto spôsobom správa a neúctivo narúša československé vzťahy, na čo on v podstate mi zareagoval, že slovensko-české vzťahy sú aj tak zlé a jemu to je úplne jedno a že je za to zodpovedná slovenská vláda, nie česká vláda, ktorá pritom jednostranne vypovedala nejaké spoločné konštruktívne záležitosti. Čiže absolútne som z tohto človeka sklamaný, nerozumiem tomu, že kde sa v ňom bere takáto arogancia, takéto neuveriteľné správanie, no ale tak musíme ho rešpektovať ako e, ľuďmi zvolený jeho postlanca, hoci to správanie je katastrofa. A to je na to zvedavý, že akým spôsobom to prebiehalo, môže si to e, pozrieť potom večer vo vysielaní. Dobre, a čo máte aktuálne nové v Európskom parlamente? Také najdôležitejšie no, veci skúste spomenúť. Uh, mám dnes dve veci. Jedno je sklamanie z môjho pohľadu, pretože bola predložená taká tá bezcolná únia uh, bezcolná s Ukrajinou, kde ukrajinskí šoféri majú ďaleko väčšie výhody ako tí slovenskí a európsky všeobecnosti, vo všeobecnosti pretože oni tvrdia teda že Ukrajina vo, vojne, vo vojne a my ju musíme podporovať Ja som samozrejme hlasoval proti. A mne sa naozaj nepáči, keď diskriminujeme našich, či už prvovýrobcov potravín alebo teraz hovoríme napríklad o autodopravcoch, kedy ukrajinskí šoféri a ukrajinské kamióny, ktorí naozaj podliehajú ďaleko nižším štandardom a omnoho nižším legislatívnym a rôznym byrokratickým záťažom ako tí európsky, môžu voľne jazdiť a vyhýbať sa všetkým týmto záležitostiam len preto, že tu je politické rozhodnutie, že na nich sa to pravidla jednoducho nevzťahujú. To je, je to fakt diskriminačné a nesprávne voči našim e, prepravcom, preto som samozrejme hlasoval proti. Svince to prešlo, ale ukazuje sa, že už tie je posledné voľby do Európskeho parlamentu, veľa vecí zmenili. Dnes napríklad neprešiel veľmi vážny legislatívny návrh, ktorý nikto nepredpokladal, že neprejde, ale neprešlo to so pár hlasmi a tie naše hlasy boli veľmi podstatné, napríklad vo frakcii Európy suverénnych národov a išlo tam o to, že americká tá agentúra pre zahraničnú pomoc, on bola veľmi často skloňovaná aj u nás USAID, ktorej Donald Trump zakázal v podstate ďalšiu činnosť na základe podnetov od Ilona Maska a toho ich doč ministerstva dočasného. Tak e, Európska únia chcela v podstate nájsť finančné prostriedky, to znamená zobrať zasedanie obyvateľov Európskej únie, obyvateľov členských štátov a posielať ich na rôzne tzv. rozvojové programy pomoci, či už do Afriky, do Ázie, kdekoľvek rôzne vládka a všetky tieto programy chceli využiť práve na to, aby nahradili ten výpadok peňazí zo Spojených štátov amerických. Čiže vlastne naši občania, ktorí už si dnes musia stále podľa politikov uťahovať opasky, musia platiť vyššie, drahšie energie, drahšie kúrenie, drahšie pohonné hmoty, jednoducho všetko drahšie, tak naši občania vraj majú ešte platiť výpadok rozvojovej pomoci Spojených štátov amerických. absolútne neprístojné, nepriateľné A bolo tam navyše kopec pozmenujúcich návrhov, ktoré boli ako úplne zvrátené, že my máme napríklad tlačiť na nejakú rodovú rovnosť, rešpektovanie rodovej identity v Afrike a podobné bláboli, že máme Afričanom tlačiť, že majú mať 50 pohlaví a tak ďalej a tak ďalej a podmieniť tým tú našu pomoc. No a samozrejme, hlasoval som vo všetkom proti. Naša frakcia hlasovala proti a výsledku? neprešlo to, nebudeme to financovať. Keby nedopadli európske voľby tak ako dopadli, to znamená, že tí liberáli by dostali ešte viac hlasov, čo ja netvrdím, že majú, že nemajú väčšinu, áno, majú väčšinu, ale keby mali ešte väčšiu, keby ľudia nešli boli vlastencov a e, konzervatívne, také tie e, protisystémové politické sily, tak by táto vec zase prešla a zase by ľudia platili viac a zase by nám stúpli poplatky a všetky ostatné náležitosti, ale podarilo sa nám aj toto v tejto chvíli zastaviť a takýchto je už raz viac za viac a ja verím tomu, že po tomto volebnom období si to ľudia uvedomia a už naozaj to zvalcujeme tak, že tých liberálov bude v Európskom parlamente menej. A tá druhá vec, čo ste chceli povedať, lebo ste hovorili o dvoch? Uh, jedna bola tie ukrajinských kamionisti, že majú Aho. tie výhody a druhá bola práve táto, uh, to zastavenie tej pomoci USAID. Čiže uh, toto bolo pre mňa dôležité. Dobre, ideme na prvú zvukovú ukážku. V podstate Milan Uhrík mal celkom zaujímavé vystúpenie, tak si to vypočujeme. V a arogancii, akú predviedol na Slovensku europoslanec Zdechovský v rámci svojej tzv. monitorovacej misie, stratila Európska únia akékoľvek morálne právo niekoho poučovať, ako má žiť. A to isté platí aj o právnom štáte a transparentnosti, pretože ako môže... Európska komisia niekoho poučovať o nejakej transparentnosti, keď samotná predsedníčka Európskej komisie Lénová nakupovala vakcíny za 30 miliard eur cez SMS-ky a nikomu to, nevadí, nikomu to nevadí. Doteraz sa aj nič nestalo. Prosím vás, to isté platí aj o súčasnej kauze, kedy sa Európska komisia pripravuje prehlasovať Slovensko a Maďarsko v otázke dodávok ruského plynu. A jednoducho, ak sa Slovensko a Maďarsko nechce odstrihnúť od životne dôležitých pre náš premysel dodávok ruského plynu, tak Európska komisia povedala, že nás nechá prehlasovať kvalifikovanou väčšinou. A ja sa pýtam, toto je tá demokracia? Toto je tá Európska únia, ktorú ste nám slobovali a do ktorej sme my vstupovali? Ja si myslím, že rozhodne nie. A prvé miesto, kde by sa malo začať s upratovaním a dohliadaním a dodržiavaním právneho štátu, by mal byť práve Brusel a Európa. Ah. Samozrejme, Európska komisia. No, Miňo, skúste to okomentovať a čo viete k tomuto povedať a viacej, lebo mňa dúfam, že pána poslucháco zvolená zavola, tak sa ma úplne na rovinu spýtal, že ako je to s tou kvalifikovanou väčšinou a či naozaj sa tak bude hlasovať. No, v roku 2009, to tuším, bolo, keď sme prijali Lisabonskú zmluvu. Viete, kto bol vtedy predseda vlády, bol to Robert Fico a v tejto Lisabonskej zmluve sa pri hlasovaniach na Rade EÚ, to je Rada ministrov pre rôzne záležitosti, stanovili niektoré výnimky, kedy už nebude potrebné právo veta. To znamená, otvorene si povedzme, išlo o oklieštenie suverenity jednotlivých členských štátov. Bolo to katastrofálne politické rozhodnutie prijať Lisabonskú zmluvu. No a na základe tejto Lisabonskej zmluvy sa napríklad o niektorých častiach obchodnej politiky hlasuje tou kvalifikovanou väčšinou. Tam sa to líši, či to má byť väčšina členských štátov, alebo to má byť e, e, väčšina členských štátov a zároveň nejakých 60 či 70 obyvateľstva. Milil by som sa, keby som to teraz povedal s presnou istotou, vypadáva mi to, nemám všetky tie údaje stále v hlave. No ale problém je ten, že nemusia súhlasiť všetky členské štáty, ale keď sa väčšina dohodne, že to chce, to znamená hlavne tie silné a veľké, ako Nemecko, a Francúzsko a Taliansko, tak malé štáty majú smolu. Tom bola katastrofa Lisabonskej zmluvy. Týkalo sa to migračnej politiky, ale aj obchodnej politiky. No a na tomto vidíte, ja som to aj pánovi Zdechovskému otvorene e, povedal do tváre, inak teraz mi prišla správa od redaktora z teatry, že to budú vysielať 19.50 na teatri ako téma dňa, to znamená chvíľu mm. potom, tom, čo skončí táto naša relácia. A ja som mu to povedal otvorenie, že toto je presne ten diktát Bruselu, lebo on mi tam rozprával, že my hovoríme o diktáte Európskej únie, ktorý neexistuje. No a ako inak môžeme nazvať rozhodnutie väčšiny členských štátov Európskej únie, ktoré povedia, normálne prídu a povedia Slovensku a Maďarsku, od koho môžu a od koho nemôžu kupovať základnú energetickú súrovinu, čo je pre Slovensko, ako tuším druhú najviac plynofikovanú krajinu v Európskej únii, absolútne kľúčová vec. Oni nám povedia, máte tu síce lacný ruský plyn, máte tú skvelú infraštruktúru, vďaka ktorejho dokážete dovážať, ale my vám to nedovolíme. Proste budete poslúchať. A teraz všetci občania Slovenskej republiky sa budú musieť pozrieť čelom e, dôsledkom, čo znamená drahší a možno menej dostupný plyn, ale Európsku úniu a tieto členské štáty, ktoré nám to nadiktujú, to nezaujíma. Pričom, a čo je najdôležitejšie zdôrazniť, my sme na konci tohto reťazca, čiže keby ten plyn mal pochádzať zo západu a mal by tu podovať, či už vo forme toho schvápálneného plynu z USA alebo niekde z Azerbajďanu, vždy budeme na konci toho dodávateľského reťazca, lebo vždy pôjde najprv cez západ, to si môžeme byť istí v tejto Európskej únii. A my nikdy nebudeme mať istotu, že tam nás proste ten plyn, ak by ho náhodou bol nedostatok, vyjde, čo je totálny hazard s budúcnosťou Slovenskej republiky, ktorý nám nadiktuje väčšina členských štátov. My sa tu už dotazováme do otvoreného konfliktu s Európskou úniou a v tomto prípade ja hovorím na rovinu, že by vláda Slovenskej republiky už mala byť normálnež otvorene asertívna a dávať si podmienky. Jednoducho, ja vám zablokujem ďalší balík sankcií, zablokujem vám všetky predchádzajúce sankcie, tam, tam je jednomyselnosť, zablokujeme ďalšiu pomoc Ukrajine, proste nemôžu nám oni diktovať, čo, od koho my budeme alebo nebudeme kupovať plyn. Tam jednoducho treba ísť, ako sa hovorí, na barikády a vydúpať si to svoje, pretože inak nás zomelú ako v nejakom mlynčeku A ja sa bojím toho, že ak budeme stále ustupovať ako Slovenská republika a vláda, alebo teraz predseda vlády. Fico alebo nejakí ministri budú mať síce dobré a silné vyhlásenia na tlačovkoch ako tomu bolo vždy doteraz a potom budú hlasovať presne opačne ako hovorili No tak my dopadneme naozaj veľmi, veľmi zle. A toto sa proste nesmie stáť. My sme sa dostali do stavu, kedy naozaj v tom Bruseli, a to povedzme si, na rovinu sa tí politici zbláznili, odtrhli od reality. Proste pacienti, pacienti, to budem hovoriť otvorene, ako zdechovskí a podobní ľudia diktujú celým štátom, akým spôsobom môžu normálne ekonomicky fungovať a prežívať. A to je stav do Európskej únie, do ktorej nikto nestupoval, nikto nečakal, že takto dopadne a preto sa postaviť za to svoje a za slovenské národno-štátne záujmy a tie sú jasné. Ak je tu lacnejší plyn, musíme kupovať ten lacnejší. A nehovoria to ešte o tom, že v tej istej situácii, to si doberte, to, je, to, je, to je to je neskutočne nádherné v úvodzovkách, samozrejme hovorím ironicky. Že oni vám povedia, že musíte kupovať teda drahý plyn, lebo lacný nemôžete, lebo oni sa rozhodli, lebo to zničí vraj Húsko, čo je totálny nezmysel. A zároveň musíte zvýšiť ešte aj výdavky na obranu z 2 miliard na 5 miliard. A povedzte mi, ako toto majú občania Slovenskej republiky zvládnuť? To znamená ekonomickú katastrofu. My sa musíme tomu postaviť, inak to Slovensko zomelie. No dobre, lenže na druhej strane, ak sa niečo takéto stane, že naozaj tou kvalifikovanou väčšinou Slovensko a Maďarsko bude prehlasované, čo s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote tak bude. Tak potom, čo sa vlastne bude diateľ, pretože vy ste sa zmienili o cene, o dostupnosti, lebo predtým sme boli na začiatku tej plynovej rúry. Cez Slovensko prúdil ten plyn do ďalších krajín, do Českej republiky, do Rakúska a tak ďalej na západ, ale zároveň sme mali z toho tie tranzitné poplatky. A teraz druhá dôležitá vec. Ja som sa rozprával pred nejakým časom s jedným opravárom plynových kotlov. Od vtedy, ako je ten takzvaný mix plyn, ktorý v podstate prúdi už v tých plynovodných potrubiach, tým myslím ako ku koncovým spotrebiteľom, tak strašne to zanáša. A ak oni dovezú ten bridlicovi frakovaný americký plyn, tak to je jedna hotová katastrofa, to sa tie plynové kotly a ďalšie plynové spotrebiče budú kaziť jedna v úvodzovkách radosť, lenže na druhej strane Európska únia medzi tzv. fosílne paliva taká zaradila aj plyn. To oni na základe čoho k takejto hlúposti dospeli. Viete to vysvetliť našim poslucháčom? Viete, oni dochádzajú k záverom, že my sa potrebujeme všetci nejakým spôsobom v Európskej únii stať mocnosťou. A oni tú mocnosť chcú vybudovať cez to, že Európsku úniu údajne energeticky, technologicky aj vojensky osamostatnia. Veľa je to ale založená nie na nejakých vedeckých poznatkoch, ale na ideologických konceptoch. A tie ideologické koncepty hovoria, že my ako Európska únia. Budeme vedieť prežiť vďaka tomu, že si tu nastávame e, tie veterné, solárne elektrárne, ktoré majú katastrofálne dôsledky pre životné prostredie a úplne že mizivý výkon proti tým skutočne efektívnym elektrárňam, najmä tým jadroby. No a že na základe týchto vecí potom vybudujeme silnú infraštruktúru a zbavíme sa tých emisí. Emisie, oni nazývajú čokoľvek, čo v podstate e, horí a vytvára nejaké tie CO2. Pričom pričom to je podstatné, my dnes máme štatistiky a obrázky z NASA, normálne z amerického vesmírneho inštitútu, ktoré dokazujú, že planéta je o niekoľko desiatok percent zelenšia, ako bola v minulosti. Že proste ten oxid uhličitý planéte prospieva, že je tá planéta zdravšia. Celá táto teória, celý tento nezmysel o emisných záležitostiach je v podstate len klamstvo, ktoré slúži ako nástroj zotročovania ľudí. Dá sa skvele politicky využiť. Máte tu politické rozhodnutia a biznisové rozhodnutia. Fantasticky na tom zarábajú, ľuďom zvyšujú dane, získajú väčšiu moc kontrol nad životmi obyčajných ľudí, dostávajú ich do chudoby, do podriadenosti a stávajú sa z nich normálne, že ekonomickí otroci. To je otvorený politický program týchto politických erí. Je nezmysel, aby sme celú našu ekonomiku a všetky politické rozhodnutia stavali na ideologických konceptoch o oxide uhličitého, keď v dobe, kedy mali na Zemi žiť dinosaúri, bol ten oxid uhličitý trikrát vo väčšej miere zastúpený v atmosfére a chodili tu obrovské a boli tu gigantické proste rastliny a všetko fungovalo. To je nezmysel, čo títo, čo títo ľudia hovoria. Nehovoriať o tom, koľkokrát za posledné stá tisíce rokov bola sahara proste zelená a, a tak ďalej a tak ďalej. Veď my sme zažili najrozličnejšie obdobia v tejto planéte. A oni si teda tú klimatickú zmenu, ktorá je pre planétu tak prírodzená ako zmena ročných období, proste vyvíja sa, mení sa, má na to obrovské množstvo vecí rôznych vplyv. Oni si toto vzali ako dôvod, pre ktoré môžu stanovať svoju politiku. A tá vojna na Ukrajine im do toho skvele padla, čo nehovorím, že neurobili všetko preto, aby to takto skončilo, aby tá Ukrajina bola vo vojne, aby sa tam zabíjali tí ľudia medzi sebou. No a skvele im padla do toho, že tie koncepty vedia vždy zosúľadiť. To vždy vidíte na týchto európskych elitách prišiel, Prišla korona, nafúkli to, stonásobne to zhoršili, v podstate urobili tu najväčší strašiak a rozhodli sa v podstate ľuďom zobrať ľudské práva a robiť si na tom biznis. Legendárna Lenová s tými sms -kami. A presne tak to je teraz. A všetko to pokračuje. Máme tu vojnu, to je zamienka na to, aby sme mohli robiť biznis a zároveň strašiť ľudí, že je tu hrozba, Rusko nás chce napadnúť, tak potrebujeme sa odstaviť od tohto, od tohto posilniť tieto naše zbrojárske koncerny, posilniť naše energetické koncerny, čo vôbec neznamená posilniť, ale naopak, dať zárobiť niekoľkým oligarchom. No a ešte do toho všetkého v podstate majú tú ideológiu, ktorá s tým absolútne zapadá a môžu si tieto koncepty realizovať doslova na plný plyn, ako sa hovorí. Ja to odmietam celé úplne v základe. Ja tu v Európskom parlamente hlasujem proti všetkým týmto hlúpostiam, proti všetkým týmto nezmyslom a tento, celé toto ideologické šialenstvo, aj presne ako ste hovorili s tými kotlami na plyn, je sprevázané klamstvami. Keď ľudia hovorili o tom, že áno, samozrejme, že ten plyn, ktorý prechádza iným technologickým procesom, je z inej Ko iného konca zeme, iného konca planéty, má iné skupenstvo, musí prejsť iným proste nejakými chemickými zloženiami, nie som na to expert, ani sa na to expert hrať nebudem. Ale boli tu ľudia, ktorí hovorili, že proste sú tam rôzne náležitosti, ktoré sa líšia a tie naše technologické riešenia, ktoré tu používame desiatky rokov, sú predsa na suroviny, ktoré sme dovážali sem a dovážali sme ich z Ruska a teraz, keď to zmeníte, to môže mať zlé technologické dopady. Nie smiali sa nám, že to sú úplnosti, že my sme úplne blb že to je plyn ako plyn a presne ako hovoríte, ja som sa tiež stretol s týmito názory, proste tie uh, kotle sa poškodzujú, je im jednoducho, nie je to také dobré, nie je to tak uh, pripravené na tieto, na tieto iné uh, zdroje plynu a, a to je len jedna z malých, naozaj maličkostí, ktoré pritom všetkom vznikajú a im politikom, ktorí o tom rozhodujú, je to jedno, hľadia len na svoj biznis a len na svoju moc. A Ja sa ešte vrátim k tomu, čo ste hovorili ohľadom toho Zdechovského a tej jeho pseudomisie na zistovanie tzv. rozkrádania eurofondov. Mám tu pripravenú jednu takú zvukovú ukážku, tak si ju vypočujeme. Šimečka, Eštovka, Braňo Ondruš a váš kolega. už niekoľko mesiacov žije tou kauzou Haciendy. Keď sme videli ako sa z peňazí európskych daňových poplatníkov, ktoré mali ísť na podporu slovenského vidieku, ako si z nich ľudia spojení so stranou Smer stavali svoje vlastné haciendy a pily. Tu bude pôsobiť malá skupinka poslancov Európskeho parlamentu a budú hľadať zámienky na to, aby Slovensko, aby slovenské regióny, aby slovenské rodiny s deťmi, či pracujúci ľudia, alebo ľudia odkázaní na pomoc štátu prišli o prístup k Európskym fondom. Misia výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu je príkladom pokusu o politické zneužívanie kompetencie Európskeho parlamentu, je príkladom netransparentnosti a príkladom pokusu zbaviť nepohodlných ľudí prístupu k kontrolnej činnosti Európskeho parlamentu. Európsky parlament má plné kompetencie a právomoci kontrolovať rozpočet Európskej únie. To je, pokiaľ si to neviete naštudovať aj podľa Lisabonskej zmluvy, jednou z kľúčových zodpovedností Európskeho parlamentu. Dozerať na to, ako sa míňajú peniaze daňových poplatníkov. No dobre, len teraz vieme, že v podstate nejakí poslanci, tak oni majú vlastne akú právomoc, myslím, poslancov Európskeho parlamentu. Videli ste vy nejakú záverečnú, sumarnú správu z toho, že čo vlastne tá komisia pod vedením Fičaka z Dechovského Českej republiky zistila? No nie, samozrejme, že nevidel, lebo ja neviem ani vo výsledku, čo pripravia, tak ako som to nevidel pri tej záverečnej správe ohľadne stavu právneho štátu na Slovensku, ale už len zo spôsobu, akým sú tieto misie vedené a s kým sa stretávajú ak a akými ľuďmi rozprávajú, je zrejme, že tieto misie sú jasne zaujaté a pán Zdechovský túto misiu otvorene zneužil na svoj vlastný politický marketing. To je proste fakt. Tam jednoducho nemôže byť nejaká debata okolo toho a mňa tieto veci aj svojím spôsobom mrzia, pretože áno, máme problém s korupciou ohľadne eurofondov. Ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí hovoria, a to je proste pravda, že ak si niekto postaví haciendu alebo svoj vlastný dom z eurofondov a ešte si tomu vybuduje cestu, tak taký človek, áno, má skončiť vo to je svinstvo, to tým pádom okráda proste svojich vlastných spoluobčanov, lebo tie finančné prostriedky platia občania Slovenskej republiky a mali by byť využité na zlepšovanie ich života. Lenže vyšetrenie takýchto zločinov alebo takýchto podozrení nie je mysliteľné za predpokladu, že to príde robiť niekto, kto si proste ide robiť PR kampaň a to si povedzme na rovinu aj to, že europoslanci nič. Ten europoslanec príde a robí si na tom naozaj. To je, to je marketingová záležitosť Európskeho parlamentu. Vyšetrujú to možno ľudia, ktorí sú na OLAFE, to je kriminalistický úrad Európskeho parlamentu, ktorý sa sústreduje práve na tieto ekonomické zločiny a taktiež to môže vyšetrovať Európska prokuratúra, ktorá má v kompetencii kompetencii vyšetrovania ekonomickej trestnej činnosti najmä spreneveru finančných prostriedkov týkajúcich sa európskych dotácií. Nie Europoslanci, oni majú žiadne vyšetrovacie kompetencie a žiadne vyšetrovacie právomoci. Je možno pravda, že pán Zdechovský má skúsenosti s finančnými podvodmi, keď robil v tej, v tej Českej nebankovke, ktorá okradala svojich klientov, to možno áno, ale normálne s vyšetrovaním tam nemajú títo ľudia absolútne žiadne skúsenosti a žiadne kompetencie. Oni okolo toho robia len tou video show a dávajú ako keby nejakú kredibilitu v Európskeho parlamentu, že Európsky parlament niečo robí. No a práve táto voľba, tieto činy a tieto rozhodnutia lídra tejto vyšetrovacej komisie spôsobili, že tejto komisii alebo tejto misii ako také, nikto na Slovensku neverí. A to je úplne že objektívne a aj podľa mňa správne. Pretože aj keby dospeli k akýmkoľvek záverom, ľudia už teda nebudú mať týmto záverom dôveru. Ani akým nebude mať dôveru. Pretože ako môže mať dôveru k záverom človeka, ktorý otvorene príde na Slovensko, kýdať, rozpráva nám, že sme neschopný národ, že si nevieme postaviť dielnice a podobne. Pričom ja nespochybňujem, že tu máme množstvo problémov, ale to je absolútne nepatričné, nevhodné a neslušné, aby ja som prišiel napríklad do Českej republiky a začal tam karhať miestných obyvateľov a vysvetľovať im, čo môžu, čo nemôžu, čo majú, či nemajú, čo mali vybudovať, nemali vybudovať, akí sú schopní, neschopní. To sú proste veci, ktoré sa nerobia a hlavne nie pri takto bratských národoch, ako sú Slovácia a Česi a výrazne to tie vťahy nielen zhoršuje, ale zároveň to v podstate zaklada obrovskú mieru nedôvery a takíto ľudia by nemali tieto uh, veci uh, robiť. Preto Vždy budem zdôrazňovať, vždy to budem hovoriť, na to nesmierne mrzí, že to takto dopadlo, nesmierne ma mrzí, že tu posielajú takýchto klávnov, ako je Stechovský. A budem dúfať, naozaj budem dúfať, že nebude Európsky parlament zneužívať vlastne túto misiu na to, aby odôvodňoval ďalšie závažné kroky proti Slovenskej republike, pretože tie sa potom dotknú všetkých občanov a to za zásady odmietam. Dnes bol Danko, nie v teatri ale v TASR, kde mal s tým moderátorom, ktorého meno som si nezapamätal, rozhovor a hovorili o, neviem, či to môžem tak nazvať, s zmarenom referende. Diskusia prebiehala takto. Pán Danko, máme tu hneď a rýchlo referendum. To je správa zo 4. júna TASR. Referendum o sankciách voči Rusku nie je možné vyhlásiť. Prezident Slovenskej republiky Petr Pellegrini o tom informoval na tlačovej konferencii. Ústava Slovenskej republiky ukladá prezidentovi zodpovednosť za ústavnosť a zákonnosť vyhlásenia referenda. Ak však prezident zistí, že nebola splnená niektorá z predpísaných ústavných a zákonných podmienok na vykonanie referenda, nemôže ho vyhlásiť. A to je aj príklad petície, ktorú som v posledných týždňoch posudzoval. Preto opakujem. Požadované referendum jednoducho nie je možné vyhlásiť. Zdôrazím, no Pelegrini, mám tu ešte otázku z toho, z toho referenda. Takže otázka zniela, súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom? Chcem sa úplne na úvod opýtať, či je tá otázka, vy ste právnik, či je tá otázka z právnického hľadiska formulovaná nejasne, že by to v budúcnosti naozaj mohlo spôsobiť také problémy, o akých hovorí prezident. Tak veľmi rade ja som tú peticiu takisto podpísal, aj naša strana ju podporila. A referendum je svetá vec. Ak sú tam 100 tisíce podpisov, a ja nehovorím, že tam niektoré nemusia byť podpisy košer, však sa to stáva. Sam som zberal podpisy na kandidatúru a viem, akí ľudia sú. Ale podľa mňa aj to, čo ste prečítali, treba prísne rozlišovať, čo prezident podľa mňa môže rozhodnúť a s čím sa mal obrátiť na ústavný súd. Otázku, ktorú mi dávate, by sme mali uh, mať zodpovedanú ústavným súdom. Hm? Je tam to tam, znamená, to že áno, alebo podľa mňa prezident je technokrat pri posudzovaní uh, referenda a podľa mňa nemal ísť do posudzenia právnejho aspektu otázky. Mal posúdiť podpisy a v prípade, že išiel do posudzovania právnej relevantnosti alebo rozsahu, ten výklad mal nechať na ústavný súd. Podľa ústavy Slovenskej republiky výklad e, robí ústavný súd. Prezident podľa mňa išiel na drámec svojej kompetencie. Šokovalo ma, že nevyhlásil e, referendum alebo sa aspoň neobrátil na ústavný súd. Je to jeho rozhodnutie, ktoré Uh, určite tí, ktorí organizovali referendum, nenechajú len tak. To musíte opýtať Oni sa tiež môžu ovrátiť na ústavný áno, súd? Áno, ja mám informácie, pretože viete, že život to zariadil tak, že v podstate to, čo chceli oni dosiahnuť referendum, som ja ako predseda sa so zo Slovenskou národnou stranou na druhý deň dosiahol v parlamente. No, tak to bol A... politický úkaz, ku ktorému sa chcem Áno, ale, ale vlastne účel toho referenda, teda dá sa povedať, že sme ušetrili 10 miliónov eur, pretože na druhý deň som aj zavolal podporovateľov toho referenda, aj organizátorov, pána Šveca, aj pána Harabina. No a stalo sa to, že to vlastne konštatovala sama Národná rada, že protiruské sankcie spôsobujú škodu slovenskému hospodárstvu, dokonca zaviazala vládu, aby v budúcnosti za protiruské sankcie nehlasovali. Takže myslím si, že prezident prekvapil, zariskoval podľa mňa v ďalších prezidentských voľbách podporu voličov, ktorí rozhodli, že prezidentom nie je Korčok, ale Peter Pellegrini. Prezident sa aj trochu na mňa hneval, keď som povedal, že aký je rozdiel medzi Korčokom a, a Pellegrinim, uh, pretože my sme mali dva hodnotové rozdielne názory. Prvá vec, keď prezident oznámil, že Slovensko podporí navýšenie na, na zbrojenie, s čím ja nesúhlasím a to poviem zajtra aj v prezidentskom paláci. A druhý zásadný rozdiel je vo výklade toho, či prezident môže alebo nemôže ísť do takéhoto výkladu bez stanoviska ústavného súdu. Ja som presvedčený, že išiel nad rámec kompetencie a že to má rozhodnú... no a to rozhodnúť ústavný súd. No a Milan. Spýtam sa vás úplne na rovinu vy, ako hnutie republika, takisto aj z sns s ďalšími malými stranami, tak ste sa ku koncu zapojili. Dokonca si spomínam, že asi pred nejakými 3-4 mesiacmi tak... Milan Uhrík tak otvorene vyzýval v tejto relácii politické rozhovory s Milanom Uhríkom, aby podpisovali ľudia petičné hárky a že idete aj vy ako Hnutie Republika do zberu podpisov, aby tá petícia bola čo najrychlejšie ukončená a aby tie petičné hárky, ktoré začali zbierať Roberta Šved a Pavol Slota s ich maličkými straničkami, tak aby v podstate boli odovzdané do prezidentského paláca. Lenže tu je ešte jeden veľmi zásadný problém a ten spočíva v nasledovnom. Okrem tejto petície, tak paralelne prebiehala druhá petícia, ktorú organizovalo občianské združenie Brat za Brata a plus ďalšie národné vlastenecké politické síly ako vlastenecký blog a ďalší, ktorí sa tam zapojili a hromada týchto národne orientovaných, či už registrovaných alebo neregistrovaných občianských združení. Čiže tu sa vyzbieralo niekde medzi 850 až 900 tisíc podpismi. No a teraz tá otázka na vás. Pelegrini zrejme prekročil svoju právomoc, aj keď nie som právnik, ale tejto problematike ohľadom referenda, tak sa venujem nejakých 10, možno 10, tu je málo, 12 rokov, lebo Prvé referendum, ktoré sme organizovali, tak bolo referendum za rodinu. To nakoniec skončilo tak, ako skončilo, že prišlo necelých 21 ľudí. No ale nie je to podstatné. Dôležité je to, že my sme mali špeciálnu reláciu. Permanentný prípravný výbor referent informuje a my sme tam s tými Najlepšími právnikmi, ktorí ochotní boli zadarmo vystúpiť v slobodnom vysielači a vrátane docentov práv ako napríklad Branislav Fábri alebo viac titulových doktorov z PhD z práva a za zamenom ako napríklad Greta Noe. Alebo Otilia Hamacková a ďalší. A nakoniec tá Otylia takisto aj s Marikom Getzin spolupracujú s republikou. A dokonca tá strana priama demokracia tak sa s republikou zlúčila. Čiže moja otázka smeruje k vám v tom zmysle. Prekročil podľa vás Peter Pellegrini, aj keď viem, že nie ste právnik, ale on zrejme nemá žiadnu právomoc vypočovať mimo ústavy. Boli ste uh, niekoľko rokov uh, poslancom Národnej rady, tak uh, zrejme ako bývalý poslanec Národnej rady tak to viete posúdiť. Nech sa páči, vyjadrite sa k tomu. No ja som presvedčený, že Peter Pelegrini porušil svoje právomoci, pretože on nemôže prísť a povedať si, že ja ako osoba, ako človek som sa rozhodol, že táto otázka je zlá, a teda nebude o nej referendum a nezaujíma ma nič okolo toho. Lebo keby mal názor ústavného súdu, ako bolo mnohokrát povedané, tak by ma to síce naštvalo, že ústavný súd takto rozhodol, lebo myslím si, že ľudia majú mať právo uh, sa rozhodnúť v referende o tom, či máme alebo nemáme uplatňovať protirúské sankcie hlavne, keďže sa to týka životov každého jedného z občanov, len že Pelegrini rozhodnutie ústavného súdu nemá, pretože sa na ňo vôbec neobrátil. Takže tu hovoríme zrejme o tom, že porušil tieto právomoci a preto my sme ho úplne otvorene skritizovali. My sme povedali rovno, že sa správa ako korčok, že obrovským sklamaním a hlavne Množstvo z tých ľudí, ktorí bojovali za túto petíciu, ktorí ju podporovali, ho predsa volilo, aby porazil Korčoka a nečakali, že ich takto zradí, takže bolo to hrozné, bolo to zlé rozhodnutie a je to ukážka absolútnej arogancie moci. Jediný dôvod, kedy by som akceptoval, že toto referendum mi nemalo byť by bolo, keby sa ukázalo, že naozaj tie podpisy boli falošné, alebo že e, sa tam bolo toľko proste manipulácií pri zbere tých podpisov, že by naozaj tých podpisov nebolo dosť na to referendum, ale to musí preukázať prezidentská kancelária v spolupráci s nejakým vyšetrovacím orgánom, kedy by to jasne dokázali, lebo akékoľvek takéto stanovisko už dnes po takej dlhej dobe je no na, minimálne nedôveryhodné, ako my máme veriť, že len nezachráňujú situáciu. Ak mali podozrenie, že tam niekto klamal pri zbere tých podpisov a že používal na to umelú inteligenciu a nejaké registre centrálne a že sú tie podpisy vytlačené, že nie sú e, normálne podpisy podpísané perom, tak to mali povedať ako hlavný argument a prísť s tými dôkazmi a dať to overiť štátnej volebnej komisii napríklad alebo proste nejakému orgánu, ktorý má na toto kompetenciu. A ten by to mohol potvrdiť, lenže oni nič také neurobili. Oni nič také neurobili až teraz začínajú vystupovať nejaké takéto podozrenia, že sú tam nejaké zmanipulované podpisy, čo sú samozrejme pri každej e, akcii, pretože vy keď napríklad dáte verejne výzvu, aby ľudia tie podpisy posielali, tak vy nemôžete zabrániť tomu, že niekto vám nepošle nejaké spalšované hárky alebo niečo podobné. Čiže ja tu naozaj nedávam túto závinu nejakému z organizátorov. No a presne preto si myslím, že Pelegriny takto rozhodnúť nemala, že je to obrovským sklamaním. A celkovo. To správanie predsedu a teda prezidenta je v posledných dňoch skutočne. môjho pohľadu nepochopiteľné a, a nie je v prospech obyvateľov Slovenskej republiky. A týka sa to nie len tohto referenda, ale aj toho navýšovania výdavkov na zbrojenie, lebo politikom sa o tom hovorí ľahko. A ja by som mohol o tom hovoriť ľahko, že môžeme navýšovať výdavky na zbrojenie na 3,5%, na 5%, na 15%, lebo veď Rusko zbrojí, poďme my zbrojiť. a ja neviem ešte, aké hlúpe argumenty oni používajú že ja som to povedal aj dnes Dechovskému v tej relácii, ktorú sme nahrávali, že zoberte si obyčajného priemerného Slováka ktorý povedzme, pracuje v nejakej fabrike, zarába 650 eur a potom príde nejaký politik, ktorý má plat, ktorý je úplne odrezaný od bežnej reality bežného človeka a povie, potrebujeme sa brániť Rusku a Putinovi a musíme zvýšiť výdavky na zbrojenie na 3,5 HDP alebo na 5 čo môže byť. A kľudne aj 6 miliard eur. A potrebujeme tieto výdavky zvýšiť. Čo bude si to znamenáť To, že budete mať vyššie dane, vyššie poplatky, drahšie energie drahšie ceny potravín, proste všetko bude horšie vo vašom živote a váš plat nebude stúpať. A keď bude stúpať, tak aj tak tie ceny sú také vysoké, že to vôbec nepocítite. No a je sakramentský rozdiel, keď to, keď o tom rozhoduje obyčajný človek, ktorý to reálne musí platiť, a keď o tom rozhoduje politik. Preto je už jednoznačné, že o takomto zvyšovaní výdavkov, alebo o ruských, protiruských sankciách, o tom všetko by mali rozhodnúť ľudia v referende, lebo to sa týka ich každodenného života. A politici, ktorí rozhodujú za nich, ktorí v podstate dávajú takéto, takéto zásadné aktivity na stôl a zhoršujú život bežným ľuďom, oni to necítia, tie rozhodnutia. To je ten najhorší problém, že preto ja napríklad zase spomenem niečo, čo som z Dechovskému povedal dneska v relácii, že mal by si obliec vojenskú uniformu a ísť do vojny na Ukrajine do prvej línie, keď tak veľmi chce bojovať s Ruskom, pretože tým by ukázal v príklade, čo a jeho politika znamená, lebo ľahko mne sa hovorí o tom, že musíme bojovať s Ruskom, keď tam posielam zomierať niekoho iného, ale v momente, keby sa to týkalo môjho života, mojej bezpečnosti alebo aspoň bezpečnosti mojej rodiny, už by som sa na to díval úplne inak. A presne preto ja tvrdím, že politici by mali byť nielen spojení s národom, ale mali by mať aj veľkú mieru politickej zodpovednosti a mali by zažívať dôsledky svojich rozhodnutí. Lebo dokiaľ budú tak ako Pelegrini, tak ako Zdechovsky, tak ako Lejenova, tak ako všetci tí, ktorí rozhodujú o týchto zradných politikách odtrhnutí od reality a nebudú cítiť dôsledky svojich rozhodnutí, či už na vyšších cenách, alebo na jednotlivých tých bojových operáciách a na tom, že im hrozí reálne smrť kým toto všetko nebudú cítiť na svojich životoch, tak oni nebudú schopní proste prijať zodpovedné politické rozhodnutie. A to by sa malo týkať všetkých politikov ja som 100 za to. Dobre, vrátime sa ešte k tomu, čo povedal Andrej Danko, že jeho uznesením tak ušetri, ušetrili na tých referendových komisiách na ďalších výdajoch na zabezpečenie referenda 10 miliónov eur. To ešte rozoberieme po tejto zvukovej ukážke. A rozoberieme aj to, že ako vlastne prebiehalo prijatie toho uznesenia a potom sa vás ešte spýtam, že akú právnu sílu má takéto uznesenie ako bývalého poslanca. Takže Andrej Danko, na TASR ohľadom uznesenia a povinnosti vlády. Samozrejme, že opozícia nechcela, aby to prešlo. Ale aj niektorí, poviem, koaliční partnery, nechceli, aby to prešlo. Takže ja ďakujem všetkým tým uvedomelým v hlase a smere, ale sú tam ľudia aj v hlase a smere, ktorí toľko špekulovali, že ostali v šoku. Proste to pre prekalkulované. Ano a potom to bolo také komické, ako povedzme poslanci na čele s panom Kerrym vyčítali uh, Dubecimu a spol, že to teda prešlo. Boli aj také relácie. Potom zase uh, v, ko opozícii sa rozvadili medzi sebou lebo poslankyňa Holečková zase zabudla kartu zase Greilingu točil do Dubecio takže viete, ono je politika ale inak to s toho kartou vraj to pán Ráši nechal preveriť a to je hlasovacie, zariadenie bolo v poriadku Ona tvrdila, ale samozrejme, že všetko je v poriadku e, viete ono je to... čo sa to tam dialo? to je ako keď nechcem povedať palicu dajte medzi klubkou hadou ja som si to užil no. <laughs> ja som sa podravil na tabulu a hovorím si, wow, tak tu bude veľa ľudí dneska nespať, či v koalícii, či v opozícii. Takže áno, hľada sa, kto fatálne zlyhal. Ale nejak nás bohochránil a Národná rada Slovenskej republiky schválila historický dokument, ktorý nemá žiaden európsky štát. A to je to, že podľa mňa premiér je viazaný uznesením bez ohľadu na to, ak niektorí hovoria, že nemá právnu relevanciu ako zákon. Ja si neviem predstaviť e, v ústavnej demokracii, že ak parlament výslovne hovorí o zaviazaní členov vlády, že si člen vlády dovolí pokaziť vzťahy s parlamentom, ja už vnímam, a čo bol dôvod predloženia toho uznesenia, bolo to vajatanie. Raz Juraj Blanár povedal s premiérom, nebudeme už za protiroské sankcie spôsobujú škodu, idú nám odstrihnúť plyn, chcú nám zakázať jadrové palivo, a na druhej strane sa zase to nedialo. Ako naša vláda predsa nevznikala na to, aby sme uh, konali to, čo Brusel chce. A ja som v mnohých hlasovaniach vyčítala aj Robertovi Ficovi, že sa nespráva principiálne ako Viktor Orbán. Takže uh, prichádza skúška charakterov. A mám otázka tú, je, čo bude a... robiť premiér, čo bude robiť Juraj Blanár, či začnú znova tancovať a vajatať, že viete, toto nepoškodzuje Slovensko. Je to zodpovednosť už teraz premiéra, ale aby som bol aj k premiérovi spravodlivý, mu to vytvára a chráni aj chrbát. Lebo ak naozaj nabere na odvahu na blokovanie sankcií, môže sa odvolať na uznesenie Národnej rady. Ale je to naozaj veľká skúška charakteru našej vlády. No, na druhej strane môže to hrať aj tak, ako toto má, mám zapísané správe z 10. júna, e, kde vyhlásil toto. Slovenská republika nepodporí 18. sankčný balík proti Ruskej federácii, pokiaľ jej Európska komisia neposkytne reálne riešenie krízovej situácie, do ktorej sa Slovensko dostane po úplnom zastavení dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska. Inak povedané, podmenuje to, aby, aby nezavetovali tie sankcie, tým, že aj Európska únia jednoducho urobí niečo preto, aby sme my, my sme tu asi najviac závisli od týchto dodávok pretože sme aj blízko k Rusku, aj si máme dlhodobé zmluvy. E, Viete, čiže snaží sa... sa e, Kľúčko. Áno. áno. E, Iď zem, Hej, ako bratia Východní. Tak ale dal na stôl toto. Nech. No dobre, takže, ale to už nech si ľudia urobia názor. Ja som e, podľa mňa dosial tým uznesením z našou stranou to, že každý si môže urobiť názor. A napríklad, keď sa hlasovalo o vyslaní vojakov e, do Lotyšska, Litvy, Estonska som sa bolo proti. Smer hlasoval spolu s PSK. do Dneska dokonca Štefunko v sále kričal Smeru, že boli dlhé roky v tých istých frakciách s politikmi, ktorých program dneska kritizujú. No, uh, tak oni boli uh, v, v tej strane európskych socialistov. No, tak, tak práve dochádza k zmene politiky Smeru, to sa nedá popreť. Ale toto sú hodnotové a principiálne veci, ktoré v zlomových momentoch sa nedá hrať na dve strany, takže ja som presvedčený, že to uznesenie má význam, nastavuje zrkadlo Robertovi Ficovi, ako sa zachová premiér, jeho rozhodnutie, jeho zodpovednosť. V každom prípade, my zo Sena sa sme urobili všetko preto, aby táto vláda robila to, čo rozpráva aj v Bruseli, aby robili to, čo slubujú doma, aby tak zastupovali aj štát Bruseli. Viem, Milána, že nemáte veštickú gulu a neviete, že ako sa Fico a Blanar zachová. Ale nejaké indície, či už sa tláče alebo z tých rôznych televíznych vystúpení, či už Roberta Fica, alebo ďalších smeráckých popredných predstaviteľov, tak nasvedčujú tomu, že Robert Fico toto má ako nejaký damoklov meč, ktorý sa hodlá použiť v nejakej krajnej núdzi, vysiaci niekde nad Lejenovou, lenže zase na druhej strane a vieme, že ohľadom toho 18. balíka takto to zrejme Možno dopadne tak, ako so 17. a tam nejaká zmienka o niečom, čo bude niekde na okraji napísané, taká tá nepomôže Slovensku, ale Slovensko brutálne poškodí, pretože, ako vieme, tak ten plyn by už nemal prúdiť od 1.1.2028. Po dotýka, my máme s Ruskou federáciou uzavretú bilaterálnu obchodnú zmluvu až do roku 2034. A teraz samozrejme aj s Gazpromom, ktorý v podstate dodáva ten plyn na Slovensku. A vieme, že momentálne je v značnej miere poškodená tá infraštruktúra, veď v Suči zničili Ukrajinci tú rozvodnú meraciu a kompresorovú stanicu, ktorá tlačila ten plyn na ukrajinské územie. Vieme, že Ukrajinci použili to prázdne plynové potruby, aby v podstate dobili sudžu. Toto sú naprosto známe fakty, lenže zásal na druhej strane. My berieme plyn z Ruskej federácie po počierne more cez Azerbajďan a ďalšie krajiny cez Maďarsko k nám. Čiže z tohoto hľadiska vyplýva jedna taká zásadná otázka. Toto sa bude vzťahovať na akýkoľvek plyn, nielen na plyn, ktorý cez Kapušany smeroval na západ z Ukrajiny, ale aj na plyn, ktorý k nám cez Maďarsko prúdi z Azerbajdžanu a ďalších krajín, ktoré sú na tejto južnej vetve. Čiže ja sa pýtam, aký vývoj vy pokládate v tejto veci? No, ja by som rád zdôraznil to, čo ste povedali, hej, že teda pico nám povedal, keď hlasoval za 17. balík proti ruských sankcií a veľa ľudí ma za to napadlo, že on vlastne vyjednal pre Slovensko výnimku a že všetko je v poriadku, lebo to nebude mať lídopad na Slovensko. A tá výnimka celá spočívala v tom, že do celého textu o sankciách do toho uznesenia dali jednu vetu s tým, že budeme, budeme sledovať aj slovenské nejaké záujmy ohľadne dodávky prvnú. A presne teraz prešlo pár mesiacov, vidíme, že ako veľmi im na tieto vete záležalo. Oni doslova a do písmena tam dali nejakú blbú vetu, Fico meno za to za to hlasoval a o pár mesiacov tá veta vidíme, že neznamenala absolútne nič. A množstvo voličov smeru mi vynadalo vtedy za to, keď som ho kritizoval, lebo ficovereň povedal, že to nepodporí, potom to podporil a vy, vy, vysvetlovali mi, že ako Fico vlastne vybavil výnimku. no a očividne vidíme, že nevybavil absolútne nič, nič. A Teraz my vidíme, že akým spôsobom človek môže. A môžem teraz predpokladať, aj dobre, že fico v dobrej viere nepodporil, či teda podporil ten balík výmenou za to, že veril tej výnimke. No a ak to aj tak urobil, čo nepredpokladám, že je hlupá, lebo za takýchto okolností by sme museli veriť, že fico je extrémne naivný, ja tomu neverím, tak vidíme, že proste nemá zmysel nejakým spôsobom veriť týmto ľuďom. A v tej výnimke nebolo napísané, že nám garantujú možnosť čerpania plynu z Ruska alebo niečo podobné. Nie tam bolo len to, že zohľadňujú špecifický slovenský národný záujem. No a zohľadniť znamená, mm, áno, chápeme, bude vás to bolieť, ale je nám to jedno. Tým pádom to zohľadnili, lebo to chápu. A keď sa bavíme o tom uznesení, teda, že či je prefica záväzné, alebo nie je, tak... Podľa mňa by trebalo vysvetliť, že čo znamená záväzné. Ak by malo byť záväzné, tak by Ficovi museli vyplynúť nejaké konsekvencie v prípade, že by hlasoval v rozpore s týmto uznesením. Žiaden takýto mechanizmus v našom právnom systéme neexistuje. To znamená, my nemôžeme predpokladať, že ak by Fico hlasoval v rozpore s uznesením, že by, mu na, to, že by na to teda doplatil nejakými ústavnými následkami alebo právnymi následkami, nedaj bože, trestom, právnymi následkami. Nič také nie je. To znamená, že žiadne nejaké záväzné faktory tu nemôžeme vnímať, lebo nič sa mu nemôže stať, ak to nebude rešpektovať. Lenže v tom prípade by povedal otvorene, že v podstate názor poslancov Národnej rady, čo je kontrolný orgán vlády a stojí nad vládou, je pre ňoho absolútne ničím. A hovoríme aj o jeho vlastných poslancoch, ktorí za to hlasovali. Takže ak chci demokraciu a ctiť si najvyšší zákonodárny orgán Slovenskej republiky, ktorý má kontrolovať vládu, tak by to pre ňoho záväzné, byť málo. Čiže všetko je to len na jeho rozhodnutí, ako to správne povedal Andrej Danko v tejto relácii, že je to na jeho zodpovednosti a jeho rozhodnutí. Buď bude rešpektovať demokratický mandát poslancov, pričom veľká väčšina z nich boli jeho vlastní poslanci, alebo to rešpektovať nebude. Ja som samozrejme rád, že Národná rada takéto uznesenie prijala, pretože je to aspoň malé svetilko nádeje v tom Skutočne nepodarenom stave, kde Pelegrini takýmto spôsobom zmaril referendum podobne ako, nie podobne, horšie ako zvozená Čaputová, Lebo tá sa obratila na ústavný súd a tento zamietol. Pelegrini urobil ďaleko horšiu vec ako Čaputová, čo je horšie. Čo je aj smutné, že náš prezident je horší ako Čaputová v tejto veci. No a ja by som si prial, aby sa Fico zachoval samozrejme v súlade s týmto uznesením. Lenže po tom všetkom, aj čo spomínal Andrej Danko, Toľkokrát Robert Fico niečo tvrdil a presný opak následne urobil, pričom prišiel s nejakou jednoduchou výhovorkou alebo vysvetlením, ktoré sa už o pár týždňov ako v tomto prípade s tým plynom ukázalo ako úplne nepravdivé alebo proste nereflektujúce realitu, tak to povedzme najkorektnejšie, ako sa len dá, tak potom všetko mňa už naozaj nespolieham na to, že by to nejakým spôsobom odhlasoval, teda, že by sa zachoval tak, ako v tom uznesení je napísané. A by ma to mrzelo ešte viac, keby tak urobil samozrejme v tom kontexte aktuálneho nátlaku, ktorý Európska únia robí, že nám chce zakázať čerpať plyn z Ruska v rozpore s našim stanoviskom a chce obísť dokonca sankčné mechanizmy, čo je naozaj, že šialený bezprecedentný krok útoku na suverenitu Slovenskej republiky v tom prípade by sme mali byť naozaj čo najviac dôrazní, aby sme si tie svoje stanoviska a tie naše postoje vydobili. No ale uvidíme, čo prinesie budúcnosť a akým spôsobom sa zachová Robert Fico a či dodržia alebo nedodrží to uznesenie, pretože v poslednej dobe ja to musím otvorene povedať, som viac a viac sklamaný z mnohých jeho aj vládnych postojov, či už hovoríme o tomto, alebo napríklad o tých 150 tisíc Uzbekov, ktorých tu chce priviesť. No, nejde len o Úzbekov, ide aj o to, že údajne sa má meniť zákon ohľadom zamestnávania cudzincov. No a na stránke archi alebo lepšie povedané na telegramovom kanále, tak to je tam dosť podrobne rozpísané, to by sme s tým zabili veľkú časť relácie. Ale vrátim sa ešte k tomu, čo povedal Robert Fico ohľadom zákazu, dovozu, či už ropy, plynu alebo jadrového paliva. Mali tlačovku aj s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou a vtedy to vyzeralo, že bude tvrdý, lenže on je tvrdý na Slovensku, na možno Šimečku a ďalších pravicových novinárov, alebo neviem, ako by som to nazval, to ťažko povedať, mainstream, lebo to už je skôr nejaká žltači červená písalkovská háveď, alebo ako to fú, nekonfliktne nazvať, je dosť a veľký problém. Takže Robert Fico, zákaz dovozu ropy, plynu a jadrového paliva. Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a podpredsedničky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej k téme stanovisko k návrhu Európskej komisie ukončiť dovoz plynu a jadrového paliva z Ruskej federácie. Pán predseda, nech sa páči, slovo. Ďakujem pekne vážená pani podpredsednička vlády, dámy a páni. Myslím, že je správne, že k tejto mimoriadne vážnej téme sa vyjadrujeme s určitým časovým odstupom, pretože chcem poďakovať všetkým zainteresovaným, vrátane ministerstva a hospodárstva, ale predovšetkým zainteresovaným firmám, ako je Slovnaft, ako je SPP slovenskej elektrárne, majitelia slovenských elektrární za to, že včera veľmi promptne okamžite reagovali na obsah dokumentu, ktorý Európska komisia nazvala cestovná na mapa k ukončeniu dovozu ruských energií. Aj preto bolo postačujúce, že včera prvé stanovisko sa stane len akýmsi politickým nástrojom so zásadnými a nezámýšľanými dopadmi a dôsledkami. Chcel by som požiadať Európsku komisiu, a robím to teraz oficiálne, otredial to z úradu vlády Slovenskej republiky, aby sa riadila starou zásadou. Prosím Európsku komisiu, 5 krát merajte a raz strihajte. Dokonca vám odkazujem, 10 krát merajte a raz strihajte. Pretože dali ste nám k dispozícii cestovnú mapu k ukončeniu dovozu ruských energií, ktorá je v tejto podobe pre vládu Slovenskej republiky absolútne neakceptovateľná. Budeme vidieť, ako sa bude vyvíjať príprava legislatívnych návrhov, pretože diabol je skrytý v detailoch, ale ak si zoberieme, čo tu je všetko navrhnuté, aké to môže mať dopady, a teraz by som mohol citovať z rôznych analýz, ktoré som včera večer dostal, tak na konci dňa si môžeme spôsobiť podstatne viac škôd, a Európska únia môže byť viac poškodená ako samotné Rusko. To sa už stalo aj v súvislosti s niektorými sankciami ako takými. Preto v tomto okamihu, dámy a páni, vám chcem oznámiť, že na všetkých relevantných rokovaniach, napríklad dnes zasada zbor veľvyslancov, tzv. koreper, kde už vedia naši, že musia odmietať tento nástroj, pretože je to politický dokument, 16. júna bude Rada ministrov pre energetiku, kde pôjde pani ministerka, podpredsednička vlády. Takisto bude mať jasné stanovisko, pokiaľ ide o obsah tohto dokumentu a predovšetkým budeme určite aktívne vstupovať do legislatívneho procesu s požiadavkou, aby sa brali na zreteľ. Špecifika jednotlivých členských štátov Európskej únie, ako je napríklad Slovensko, Maďarsko, Česká republika a ďalšie a ďalšie, možno aj Španielsko, ďalšie a ďalšie. A súčasne, aby sme si uvedomili, akú katastrofu môže tento dokument spôsobiť v Európe ako takej. Dovolte mi teraz pár konkrétnejších slov k tomu dokumentu, prečo máme s ním zásadný problém. Poprvé, nie je nám celkom zrejme, ako sa bude pristupovať k príjmaniu legislatívnych zmien. Či tam bude potrebná jednomyselnosť, kedy by Slovensko mohlo využiť právo veta, alebo nás obídu kvalifikovanou väčšinou, čo by znamenalo, že veľké krajiny sa dohodnú a urobia si, čo chcú. Považoval by som tento postup za mimoriadne nešťastný a odporúčam sa radšej dohodnúť cez jednomyselnosť, aby takýto dokument mal relevanciu, ale to bude vyžadovať dlhú a dlhú diskusiu a predovšetkým bude to vyžadovať, aby rešpektovali sa aj názory a postoje takých krajín, ako je Slovenská republika. Po druhé chcem povedať, že hoci sa Európska komisia odvoláva na vyhlásenie z Versailles, už spomínané z marca 2022, tak musím povedať, že obsah tohto dokumentu je v príkrom rozpore s tým, čo bolo dohodnuté vo Versailles v marci 2022. Pretože vo Versailles sa hovorilo, opakujem ešte raz, postupne odstrániť našu závislosť, ale tento dokument je o úplnom zastavení dodávok plynu, ropy a jadrového materiálu na územie Európskej únie ako takej. Po druhé chcem veľmi jasne povedať, že pokiaľ ide o Versajské vyhlásenie, na ktoré sa odkazuje v dokumente Európskej komisie, nehovorí nič o obohatenom uráne. Nehovorí nič o jadrových materiáloch. Hovorí len o plyne, rope a uhlí a stále iba o postupnom odstránení našej závislosti o dovozu týchto energií z Ruskej federácie. Preto, ak sa Európska komisia odkazuje alebo odvoláva na vyhlásenie z Versa aj pripomíname, že to nemôže robiť, pretože obsah cestovnej mapy nezodpovedá tomuto politickému vyhláseniu. Čo teda navrhuje pokiaľ ide o cestovnú mapu Európska komisia a čo chce presadiť cez legislatívne zmeny v najvyšom období, znovu sa k tomu postavíme konštruktívne a budeme rokovať do poslednej sekundy. Poprvé, pokiaľ ide o plyn, v podstate má do konca roku 2025 nadobnúť účinnosť ustanovenie, ktoré zakáže nové zmluvy, pokiaľ ide o dovoz ruského plynu. Po druhé, dokonca má byť aj zákaz zostávajúceho dovozu ruského plynu. Týka sa to aj plynu cez plynovody, ale týka sa to aj skvapalneného plynu tu je navrhovaný termín, myslím, konec roku 2027. Pýtame sa a na toto nám zatiaľ nikto nedal odpoveď. Čo s následkami, či už právnymi alebo finančnými predčasného ukončenia dlhodobých kontraktov na dodávku plynu z Ruskej federácie? My predsa máme podpísané dohody do roku 2034, ktoré garantujú Slovenskej republike dôvostok tohto plynu. My ho dnes dovážame hlavne cez Turkstream, pretože, ako dobre viete, prezident Zelensky zastavil tranzit plynu cez Ukrajinu. Po druhé, chceme povedať veľmi jasne, že budú nedostatočné kapacity, pokiaľ ide o zemný plyn, ak sa aj táto časť ľudského plynu odstaví. A nie je to náhodou v rozpore s cieľmi Európskej komisie, že na jednej strane chceme znižovať závislosť, ale tým, keď odstavíme ruský plyn, tak vznikne závislosť na niekom inom. Bude to predovšetkým závislosť na skvapalnenom plyne zo Spojených štátov. Máme urobené dohody na tieto objemy skvapalneného plynu. Aká bude cena? Nebude to náhodou tak, že sa odstrihneme od cenovo prístupného ruského plynu a budeme odkázaní na neuveriteľne drahý plyn zo Spojených štátov, ktorý bude skvapalnený. Jedna závislosť môže nahradiť závislosť druhú čo je pre nás úplne, ale že úplne e, e, neakceptovateľné. Nevieme, či nahradíme nedostatočné kapacity. Obávame sa, že toto rozhodnutie bude viesť k ďalšiemu zvyšovaniu cien plynu na európskom trhu, čo je proti cieľu, pokiaľ ide o schopnosť konkurovať Spojeným štátom Číne alebo Indii. Preto opakujem ešte raz. V prípade plynu sme presvedčení, že napriek malému objemu plynu, ktorý prichádza z východu na západ, tento plyn má rozdielový charakter. Stabilizuje trh s plynom na úrovni Európskej únie. Ak je celková spotreba ja neviem, 400, 420 miliard metrov kubických plynu v Európskej únii, tak z Ruskej federácie v roku 2024 prišlo iba 52 miliard, z toho 32 miliard išlo cez potrubie a 20 miliard bol skvapalnený plyn. Pokiaľ ide o skvapalnený plyn, sú tu také krajiny ako Španielsko a ďalšie, ktoré sú naozaj odkázané na dovoz tohto Rusko je naďalej druhý najväčší dovodca sklápaneného plynu do Európy. A 10 členských štátov Európskej únie sa podiela na odbere tohto ruského plynu teda na tých 52 miliardách metrov kubických. Z tohto dôvodu pri plyne sme absolútne presvedčení, že ak dôjde k rozhodnutiu, úplne to zastaviť. Že ani cez TurkStream nebude pricházať, napríklad na Slovensko, tuším 3,5 miliardy, máme teraz kapacitu metrov kubických plynu, tak automaticky pôjde cena plynu hore v Európe. A budeme musieť brať zase plyn zo Spojených štátov. No, o, dobre. O, skôr ako vám opäť ja dám slovo, pripomeniem, že táto relácia je kontaktná. O, číslo do štúdia je plus 421, 910, 470, 340 Môžete využiť aj ďalšie sociálne siete, Signál a Telegram. Pán Mazurek je momentálne na WhatsApp, -e, tak aby to asi nefungovalo, aj keď mám na mobiloch zrkadlenie nastavené. Ale teraz prejdeme k tomu dôležitému. Ja som túto dlhšiu zvukovú ukážku prehral z toho dôvodu, aby sme videli a počuli, kde v podstate Robert Fico na tlačovej konferencii naprosto jasne sa vyjadril k tomu, Bezprostredne potom, ako Európska komisia zverejnila tú tzv. cestovnú mapu na odstrihnutie sa úplne od ruských súrovin a najmä energií, a to znamená v prvom rade plynu, ale tam ide aj o ďalšie dôležité veci o ktorých Robert Fico neskôr hovoril, ale pre krátko z času tak nebudeme to prehrávať. Tam sa jednalo ďalej aj o ropu. a takisto aj o jadrové palivo, ktoré je jedinečné z toho dôvodu, že my tu máme v podstate jadrové reaktory rúskej provincie, čiže vy, vyrobené v rúskej federácii alebo v bývalom sovietskom zväze v prípade tých a, starších blokov jadrových elektrární. Takže moja otázka k vám smeruje v tom zmysle, ako sa Slovensko dokáže vysporiadať, pretože Robert Fico chce využiť to jednanie ohľadom sankcií na to, aby vyrokoval nejaké neviem, či výnimky, alebo ako by som to dobre nazval ohľadom ropy, plynu a jadrového paliva minimálne pre Slovensko a Maďarsko, ktoré by týmto boli najviac poškodené. Takže, ako by sa dívate na tento problém? No, Robert Sticu na tej svojej tlačovej konferencii hovoril správne, rozumne a zmysluplne a ja stále chcem dúfať, že teda na základe týchto názorov sa dočkáme aj v zmysluplného posloja Slovenskej republiky, pretože byť si tu môžem povedať ešte aj tisíc ďalších dôvodov, prečo je absolútne nemysliteľné, že máme sa teda povinne na základe rozhodnutia niekoho iného, nie na základe rozhodnutia občanov Slovenskej republiky, alebo na základe rozhodnutia volených zástupcov týchto občanov, ale proste na základe rozhodnutia niekoho iného, nemá zo so Slovenskou republikou nič spoločné, len to, že sme v jednom medzinárodnom spoločenstve odstrihnúť od úplneže kľúčovej energetickej súroviny. To je tak šialené po všetkých stránkach, že to nedáva zmysel jednoducho, ako keby vám prišiel niekto domov a vy ste si chceli kúpiť ja neviem teraz Škodu Oktávia, ale prišiel niekto z Nemecka, koho nepoznáte, kto s vami nemá nič spoločné a povedal vám nie, vy si kúpite uh, Volkswagen Golf. Proste kúpite si ho, lebo ja vám to jednoducho prikazujem. A toto, čo to má spoločné so slobodou? Čo oni sa starajú do toho, čo, odkiaľ, kde my dovážame, akým spôsobom zásobujeme, či už naše domácnosti a firmy plynom, alebo ak hovoríme napríklad aj o jadrovom palive. A druhá vec, ktorá je mimoriadne pokrytecká, a pomôžem si tým, čo hovoril Robert Fico, že Európska únia sa teda stáva od, závislou od dovozu, skvapelneného plynu z Ameriky, ktorý sa dováža ako? No predsa tankermi, gigantickými loďami, ktoré nefungujú na elektríku vyrábanú z veterných turbín a solárnych panelov, lebo každý, kto nie je úplný od vie, že to sa nedá. Nie, tieto motory v týchto gigantických loďach sú proste poháňané silnými palivami, to sú tie, ktoré oni nenávidia a ktoré oni tvrdia, že vypušťajú strašne veľké množstvo oxidu uhličitého do našej atmosféry a vďaka ním tu všetci zomrieme v úvodzovkách. hej, to sú tie ich argumenty ohľadne grindy. Takže spalovanie napríklad dýzlového paliva v gigantických motoroch, v gigantických lodiach, ktoré sem dovážajú skvapalnený plyn, pričom, verme tomu, že už len na tom proces ťažby a konzervácie takéhoto plynu predsa musia spotrebovať obrovské množstvo ďalších energí, nehovoriať o tom o koľko drahší, samozrejme takýto plyn nie, pretože tie technologické procesy, tie jednotlivé kontajnery, tie riešenia a taktiež tie terminály, ktoré to dokážu spracovať, zmeniť skupenstvo tej látky a potom to dopravovať, obrovské úplne šialené náklady, ktoré samozrejme výrazne pomôžu rozpočtu e, amerických firiem, pretože na tom budú giganticky zarábať, no a my to budeme platiť. To je, to je to nemysliteľné, mne to pripomína to vyjadrenie e, Uršuly von der Leyenovej, keď bola u Klausa Švába na Svetovom ekonomickom fóre a vravela, že my sme sa odstrihli od dodávok ruských surovín, ale sloboda nás vyšla draho legendárny výrok. Za prvé, ja neviem o aké slobode hovoril, lebo keď sme teda úplne v područí Spojených štátoch amerických, kde je tá sloboda? No samozrejme, že nikde. A vyšla nás dráho, no v tom má pravdu, ale ju vyšla dráho, ju, ktorá zviedne do Bratislavy. 47 kilometrov, ne? Alebo tak nejak letela 47 kilometrov proste letela z Viedne do Bratislavy. Tak pohodlná je pani Lejenova, tak veľmi komfortne sa jej žije a tak veľmi nedokáže vystrčiť zádok ani zo súkromného triskáča. Táto žena nám hovorí, že nás vyšlo odsrihnutie sa od ruských energií, pardon, sloboda, Sloboda nás vyšla draho, no ju nevyšla nič. Všetko to zaplatia občania v členských štátoch a čím je ten členský štát chudobnejší vzhľadom na úroveň života, životnú úroveň ako Slovenská republika, ktorá je úplne posledná v všetkých týchto rebríčkoch, to zaplatí najviac. A preto vy sa tu musíme baviť úplne o a hovoriť to Totálne že v mene miliónov občanov slovenských republiky. Proste milióny ľudí na Slovensku sú závislých či už teplom, alebo jednoducho energiou od plynu. Proste ten plyn je kľúč pre ich normálnu životnú úroveň. Ten plyn je už teraz 5 krát drahší ako v Spojených štátoch amerických výrazne stúpne jeho cena aj v Slovenskej republike, aj vďaka tomu, že sa úplne odrežeme od jeho lacnejšej verzie, ktorú je technologicky ľahšie na Slovensko dostať, nehovoria o tom, ako ľahké by to bolo, keby sme mali Ukrajinu, ktorá nám ho pošle, no ale nemáme, lebo to Zelensky zastavil, ale ešte zároveň nám hovoria, že teda my sa máme od tejto suroviny odrezať. A potom, potom ja, ja, ja stále proste, mne to príde až tak, až tak drze, tak neuveriteľne trúfale, proste pluvanec do tváre. Keď nám ľudia, ktorí od rána do večera hovoria o ochrane planéty, o tom, ako oxid uhličitý ohrozuje našu atmosféru, ako otepluje planétu, ako pripomínam, všetci proste zomrieme, roztopí sa Antarktída, blá, blá, blá, proste kopec nesmyslov, ako nám títo ľudia hovoria, že toto všetko sú dôsledky nášho konania a potom tí istí ľudia povedia... Nie, budeme dovážať plyn e, tými potrubiami, ktoré tu máme, plynovodmi, čo je samozrejme najlepšia a emisne najmenej náročná forma dopravy. Nie, my si ho budeme voziť cez Atlantický oceán, tým najnáročnejším technologickým procesom, aký si vieme predstaviť a tým najmenej ekologickým spôsobom, o akom sa pravidelne vyjadrujeme, že škodí tejto planete. No tak vy povedzte potom, to môže byť väčší pokrytec. A keď im to otvorenie poviete do oči, tak stichnú ako krysy, záverú proste oči, pozerajú sa do zeme a tvária sa, že no nie, neexistuje to. A potom o týždeň bez problémov taký ako Zdechovský a podobný nímandi prídu do Európskeho parlamentu alebo niektorí premiéry členských štátov idú a hlasujú za... Bez problémov za to, aby sme sa odstrihli od ruského plynu a tvária sa, že vlastne oni zachraňujú planétu. Potom, kde je ten Green Deal? Kde je všetka tá ich ekologická politika? No samozrejme, že je to vymysel, že je to úplný, úplná hlúposť. A na toto ja stále chcem poukázať, lebo my o tom musíme debatovať, pretože ten Green Deal, to, to, ten súhrn všetkých tých ekologických zmyslov, ktoré nemajú z ochranou prírody nič spoločné a sú politickým a ekonomickým nástrojom na vydieranie a otroctvo obyvateľstva Všetky tieto politiky sú kľúčové pre náš život a pre našu slobodu do budúcna. Nehovoria to o budúcnosti našich detí, vnúčat a podobne. No a ak my vidíme, že tí politici takto šmáhom ruky zahodia všetky koncepty, o, ktorom, o ktorých hovorili, že sú proste kľúčové pre naše prežitie a že sú to najdôležitejšie pre ochranu našej planéty a urobia presný opak, presný opak bez akéhokoľvek problému. Ak vy viete, doslova a do písmena, viete, že proste neveria sami tomu, čo rozprávajú a považujú to za zmôžku blbosti. Presne preto je otvorene na mieste to kritizovať. No ale potom sa tou kritikou vráťme aj naspäť k Robertovi Ficovi, hej, že je šialenstvom stavať baterkáreň na Slovensku, keď vidíme, ako sa prepadajú predaje elektromobilov, nehovoriať o ekologických dopadoch, zamestnávanie cudzincov a podobne, a škodár na Slovenskej republike a podobne. A zároveň je potrebné proste brániť to Slovensko najviac, ako sa len bude dať. Netriešiť sa na Slovensku na nezmysloch, nehľadaci dôvody, pre ktoré to a točiť sa nedá, ale naopak proste nájsť cestu k tomu, aby sme ten ruský plyn naďalej mohli odoberať. Lebo správny je aj ten argument, ktorý použil Fico, že čo s prípadným arbitražným konaním zo strany Gazpromu, s ktorým máme zmluvu. A vy ste to dobre povedali, že do konca roka 2034 máme teda zmluvu o dodávkach tejto energetickej suroviny z Ruskej federácie a my im zrazu povieme nie. Vybavené. No potom sa rozpada aj posle, rozpadajú sa aj posledné zvyšky medzinárodného poriadku. Ako oni vlastne chcú dosiahnuť mier, keď základné náležitosti medzinárodného práva medzinárodného poriadku, ako je napríklad rešpekt medzinárodných bilaterálnych zmluv, proste pošliapú úplne iným právnym predpisom, ktorý navyše občania v členskom štáte, ktorí sa musí riadiť takýmto právnym predpisom odmietajú, nesúhlasili s ním a demokratickí zástupcovia tohto národa ho proste odmietli podporiť. Veď to je. To nemá už s demokraciou nič spoločné. A vedel by som o tom samozrejme aj hodiny rozprávať, ale každý náš posluchač chápe, o čom to je a aké kľúčové je teraz sa zachovať správne. No a jediné, čo môžeme robiť, verejný nátlak na Roberta Fica, aby proste dostal svojim slovám a urobil to, čo hovorí, pretože to bude inak pre občanov Slovenskej republiky mimoriadne ekonomicky nákladné. Miňo máme volajúceho poslucháča a nech sa páči, ste vo vysielaní môžete hovoriť. Dobrý deň, zdravím nové pušky z republiky alebo už starú pušku z republiky. <laughs> Ten Vichanek, vidíte, starých ľudí ako poradcov, čo majú tam sedieť v tej vláde, to len tak e, mimo. Tak on tých vyhnal, starých mudrcov, ako staneka e, toho bradatého a e, chápete, čo mužov s rozvahou a dá si za poradcov mladé pušky, však to je debilizmus s výstankou, ktoré nám rešajú na noc, ale to som nechcel, ani o nebude. To <tíž> tiež by sa malo. Ja, ale môžem sa opýtať, dve otázky teda. Ano. Čím pán poslanec by chcel poradiť obyvateľstvo uvedelému, ako má protestovať, ako má vysloviť tú, by som povedal, občiansku neposlušnosť, však toto uh, vedí na čtvru, ako uh, zákonný, zákonný v zákonných medziach, O rozhodný proces vystaviť, po, e, vysloviť, aj, aj poukázať, ako aj proti tej baterkárni, hej? No, a teraz by som chcel tú otázku dať, že keď on takto všetko pripravuje ten Fico, vystánek je človek, ktorý hľadí len na sebe a svoje zisky a svojich kumpanov a oligárchov, ak to dokázal aj skr skrátením e, tých premrčatých dôb, tak to je jasné, komu slúži. No, už to opakujem viac krát, ale bez účinku. A, že čím oni chcú protestovať, alebo nechci si pripraviať do budúcna o proces proti tej 200-tisícovej e, skupy Mohamedánov, čo majú pri z stanu. Nech predávajú na ľahkú váhu, vidia, čo však to pán Mazurec tým duplom Vidia, čo sa robí okolo nás, aj tu vo Viedni, aj v západných krajinách, raz to budú obecné oltáre. Budú horeť asi tí mesta. A on si v tejto situácii vychcánkovane urobí debilizmus s ucelenou, masívnou 200-tisícovou bandou Mohamedánov. Ty tu nepojdu, ty ich nikto nedostane. Aj keď strachujú všetky podniky, zostane len pre nás problém to len tak, že jak sa na to pripravujú, takže na aj tí medvedia ak by som byl protestovať a jak pripravujú. Ďakujem, Ja to Prepáči, že možno som monotematicky, ale by mi vývalilo pravé hrdlo, keby som to Dobre, a ďakujem Kristianovi z Viedni. a Nech sa páči, môžete odpovedať poslucháčovi. Milan? Ďakujem, pozdravujem do Viedne a ďakujeme za vaše otázky. No samozrejme je potrebné vždy ako občania slovenskej SR e, hovoriť otvorene svoj názor a všimajte si napríklad, že takíto ľudia ako sú v aktuálnej parlamentnej opozícii, v tom KDH, ktoré dnes totálne zapredalo všetky svoje hodnoty aj pri tom hlasovaní o ústave, ale hm, dalo sa to čakať, hej. KDH robí to, čo im diktuje denník, gen, to znamená, to je progresívna strana, tak ako to vždy hovorím alebo nepríčetný Matovič, alebo proste progresívci a saskári, to je zbytočné menovať, tí ľudia žijú z toho, že poslúchajú Brusel na slovo. Oni kašlu na to, čo sú záujmy občanov Slovenskej republiky a dokážu nám bez problémov v jednej chvíli hovoriť, že je našim záujmom. Aby sme platili viac, hoci vidia, že to nemá nič spoločné s demokraciou a ochranou našich slobôd, ale že tu teda budeme dovážať ten americký plyn. To všetko, o čom sme hovorili. Ti ľudia nie vôbec za záujmy Slovenskej republiky a oni, oni nebudú kritizovať fica za to, že sa napríklad nedostatočne postavil proti tomu, čo Európska únia aktuálne na Slovensko pretláča, až nám tu teda nadiktovať, od koho môžeme a nemôžeme kupovať plyn. Takže to musíme robiť my ako občania. Môžu to ľudia robiť otvorene na internete, môžu to písať samozrejme stránkam Smeru, môžu im jednoducho dávať tieto uh, aktivity priamo na vedomie. Oni to musia cítiť, musia to počuť. A v prípade, že to dopadne e, zlé, že to naozaj bude jednoducho absolútna katastrofa. Ja sa nebránim ani tomu, aby občania Slovenskej republiky vyjadrili náležitý postoj aj priamo v uliciach a podobne. Ja si je to ťažké o tom hovoriť v lete a podobne, pretože v lete tie protesty nikdy v živote nemali nejakú efektivitu, veď sažil som tých protestov rôznych množstvo. A nehovorím, že teraz máme ísť protestovať proti vláde, pretože ja ešte neviem, ako sa vláda zachová, ale v prípade, že tá vláda proste nepôjde v záujme občanov Slovenskej republiky a sklame tých ľudí, pretože odvahu, alebo, alebo proste ich skorumpujú, alebo, alebo ja neviem, čo proste je tých tisíc dôvodov a my človeku do hlavy nevidíme, tak ľudia by sa nemali e, báť prejaviť aj tento postoj kľudne aj priamo v uliciach slovenských miest. A nie len ako, že títo slnečkári a progresívci tu protestujú a hovoria tam absolútne nezmysly a nejakí stánkeovia a pseudoskrachovaní umelci, ktorých nikto ako naozaj nemôže brať vážne a seriózne ako politicky činné osoby a niekto, kto si zaslúži rešpekt. Je to dôležité, no a uvidíme, budeme to sledovať postupne a treba ten tlak na vládu vytvárať, pretože keď tá vláda nebojí vlastného národa, keď vláda nerešpektuje vlastný národ, tak proste je to treba pripomenúť a ja stále chcem dúfať, že najlepšie. No a tá druhá otázka, ktorá hovorí o dovoze tých Úzbekov a tých Mohamedánov, ako ste správne povedali, no to je podľa môjho názoru čisté šialenstvo. To je, to je normálna otvorená zrada občanov Slovenskej republiky. Povedzme si Pomôžme si štatistikami z Ruskej federácie. 40% všetkých cudzincov, ktorí v Rusku napríklad v roku 2022 spáchali nejaký trestný čin, a to si povedzme, že v Rusku pracuje obrovské množstvo rôznych národov z, aj z Európy, aj z Ázie. Pracuje tam obrovské množstvo Číňanov, Mongolov, Kazachov, Uzbekov, Tajikov, jednoducho a podobne Arménov, Turkov. Proste Rusko je plné rôznych týchto imigrantov a národností, ktorí tam chodia za prácou. A zo všetkých týchto národov, nehovoriať o Bielorusoch, koľkých tam pracuje, zo všetkých týchto občanov iných štátov spáchali Uzbekovia, občania Uzbekistanu, 40% všetkých kriminálnych, to znamená protiprávnych činov v roku 2022. Ja stále nehovorím a nikdy to hovoriť nebudem, že nejakí občania Uzbekistanu sú všetci zlí alebo niečo podobné. To v žiadnom prípade nie. Aj tam žijú samozrejme kopec normálnych ľudí a väčšina sú normálni, slušní, poctiví ľudia. Ale je štatistickým faktom z Ruskej federácie, že proste s občanmi Uzbekistanu je o mnoho väčšie množstvo problémov ako s inými národnosťami a že páchajú na množstvo kriminality. A my si máme týchto ľudí na Slovensko doviesť len preto. To je dôležité zdôrazniť len preto, že zahraničné fabriky a reťazce proste potrebujú, aby tu títo ľudia otročili za 500-600 eur. To je normálny fakt. To nie je o tom, že my sa tu bavíme o tom, že je to tak, nie je to tak, alebo uh, je to na základe nejakých mojich predsudkov. To sú nezmysly. Keby.. Fabriky zahraničné a zahraničné reťazce, ktoré tu vytvárajú gro proste zamestnania pre 10 tisíce a 100 tisíce ľudí, keby tieto zvýšili platy na normálnu úroveň, ktorá zabezpečí ľuďom možnosť dôstojného prežitia, tak by... Nie ktorí slováci utekať do zahraničia a kopec ľudí by sa vrátilo. Lenže ľudia nemajú možnosť sa vrátiť, pretože zo 700 či 650 eurovej výplaty, vy si predsa nezískate hypotéku, dom, neuživíte rodinu. To je fakt. A nehovoriac o tom, že ešte táto vláda výrazne znížila aj daňový bonus a zvýšila proste ceny a danie. Veď Samozrejme, že za takýchto podmienok to ľudia nemôžu ostávať a musia odchádzať. A keď potom pridú títo zahraniční zamestnávateľia, ktorí na Slovensku získajú lukratívne a legendárne zisky, veď napríklad zahraničné obchodné reťazce, o ktorých vláda sľubovala v opozícii, že im zníži ich príjem, to znamená, že im nastaví tie marže na základné potraviny, čo nedodržali doteraz, neurobili to, klamali v opozícii, že to urobia. To není o tom, že, že nemali čas. Po tej dobe, čo sú vo vláde mali na to nekonečné času. Proste klamali v predvolebnej kampanii, že to urobia a neurobili to. No a tieto zahraničné reťazce na Slovensku zhodnocujú svoj kapitál trikrát rýchlejšie ako v zahraničí, čo si zoberme do úvahy, že na Slovensku majú naozaj fantastické podmienky na podnikanie a aj naši ľudia mnohí pracujú v zahraničných týchto reťazcoch v tesne zahraničami, pretože poskytujú aj väčší. Príjem. No a keby títo, tieto reťazce napríklad na Slovensku zvyšili platy, čo bez problémov môžu, lebo majú fantastické lukratívne zisky, bolo by o mnoho viac pracujúcich síl na Slovensku. Lenže oni to nechcú urobiť a vláda namiesto toho, aby prijímala opatrenia, a vypracovala stratégie preto, aby sa to muselo urobiť a jednoducho títo ľudia počúvali, lebo čo, aký, jediný dôsledok, ktorý z toho môžu mať, je, že si nerozdelia 100 miliónov, ale povedzme 90 miliónov a že si nekúpia 5 nových jacht v Monaku, ale len štyri. Proste to je celý dôsledok. To sú miliardári, ľudia, ktorí tie reťazce vlastnia a tí akcionári, to ani nevravím. No a namiesto toho, aby ich natlačila k tomu, aby teda zvýšili platy, tak oni sa rozhodnú Slovákov normálne poslať doslova, že do prdele, do zahraničia, donútiť ich utiehť a doviesť sem tú najlacnejšiu pracovnú silu, s ktorou sú v Rusku napríklad nadpriemerné problémy a donútiť v podstate Slovákov akceptovať tieto naozaj už so životom, častokrát s dôstojným životom nezlučiteľné podmienky, len preto, aby tie platy nezvýšili. No a aký je dôsledok? Ešte viac Slovákov ide do zahraničia a nikdy tie platy neporastú. Čo znamená, že budú musieť doviesť ešte viac zahraničných a za 10 rokov tu máme 300 alebo 400 tisíc nových obyvateľov, ktorí kompletne zmenia štruktúru obyvateľstva Slovenskej republiky a potom nastane to, čo ste hovorili vy, poviedni, v Paríži, v Berlíne, proste v tých mestách, to už nie je Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, je to proste kompletný myšmaž, kde sa človek večer bojí ísť na ulicu, pretože situácia je zlá. A hovorím vám to teraz v tejto chvíli zo Štrasburgu, ktorý je proste na tom strašne, naozaj stra... Strašne tu, keď večer idete von, môžete sa pýtať ktorýchkoľvek žien, je to tu proste zlé. A to je Štrásburg, nie? To je to ešte o Paríži, keby som vám hovoril vo Francúzsku. A z tohto dôvodu my toto zásadne odmietame, neakceptujeme a považujeme to za zradu záujmu občanov Slovenskej republiky. Naviac, keď vláda k tomu nemá nejaký demokratický mandát. Ak my ktokoľvek na Slovensku nájde Jediné slovko, kde Robert Fico v predvolebnom čase povedal, že toto bude jeho riešenie po voľbách, tak ja odvolám všetky svoje tvrdenia. Ale viem, že nikto nenájde jedno jediné, pretože toto Robert Fico nepovedal v predvolebnej kampanii ani jeden jediný krát. Keby povedal, že tu chce dovieť 100 alebo 150 tisíc moslimov na Slovensko, tak by dostal ani nie 5% vo voľbách. A nie, že ako dostal vtedy. A potom urobiť to po voľbách keď ho už ľudia zvolili s antimigračnou retorikou, doslova s opačnou retorikou a s tým, že hovoril, že potrebujeme zlepšiť životnú situáciu občanov Slovenskej republiky, tak ako, nech sa na mňa nikto nehnevá, to je naozaj podvod na voličoch. Toto by sa diať nemalo. Či to robí Matovič, ktorý podviedol voličov a oklamal, alebo to robí Saska, či psk alebo Smer. No dobre... Celkom dobre ste mi nahrali ohľadom tých uzbekov dnes Tima a dnes Time a zverejnila na svojej telegramovej skupine takýto status, ak sa to vôbec tak volá na telegrame. Zajtra vláda bude rokovať o tomto bode. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky. A teraz počúvajte dobre. Udeliť a národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov Čínskej ľudovej republiky v súvislosti s podporou obchodných vzťahov a rozvojom investícií medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou. Prijatie. Tejto právnej úpravy plní dôležitú funkciu pre podporu investícií, podporu lákania talentov z zahraničia a tiež a podporu tvorby pracovných miest aj pre slovenských zamestnancov. K 31. decembru 2024 predstavovalo 27% investičných projektov rozpracovaných Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu Projekty čínskych spoločností, ktoré zvažujú etablovanie sa v krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Slovenskej republiky. Tieto investície majú potenciál vytvoriť, kumulatívne investície vo výške viac ako 5,3 miliardy eur a 15 700 priamo priamých pracovných miest. Koľko sa tu... Plánuje Baterkárny, pýta sa Timea Etejtkac. Uverejnenie, pardon, udelenie národného výza v súvislosti s podporou obchodných vzťahov a rozvojom investícií medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou je záujme Slovenskej republiky podľa paragrafu 15 odsek 1 písmeno D zákona o pobyte cudzincov ďalej len národné vízum. Za týchto podmienok a na tento účel za a štátny a príslušník tretej krajiny je občan Čínskej republiky a je uvedený v zozname podľa paragrafu 2. Odsek 2. 2. Nemá v čase podania žiadosti o udelenie národného víza udelený prechodný pobyt na účel zamestnávania podľa paragrafu 23 zákona o pobyte cudzincov a nemá podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnávania podľa paragrafu 23 zákona o pobyte cudzincov a za tretie nemá udelené národné vízum pobe a zamestnávateľ, u ktorého má byť štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, je zamestnávateľ ktorý je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky a ktorý patrí do skupiny účtovných jednotiek, ktorej materskou účtovnou jednotkou je zahraničná právnická osoba so sídlom na území Čínskej republiky. A nebudem to čítať celé, ale paragraf 3, takáto je úplné žuža. Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu na účely podľa paragrafu 17.2 zákona o pobyte cudzincov je pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania. No, Miňo, čo toto vlastne tá vláda pripravuje e, tu, e, Naháňa minister práce sociálnych vecí Tomáš ľudí, že musia prijať akékoľvek zamestnanie, lebo im odoberú sociálne vdávky, že údajne máme viac ako 100 tisíc voľných pracovných miest a 73 tisíc ľudí by vedeli takýmto spôsobom nahnať do akejkoľvek roboty. Mne to už pripomína, ako keby sme my tu boli nejakou podánskou alebo nevoľníckou krajinou, kde nejaký minister Erik Tomáš sa správa ako veľkopán, veľkomožný a on si povie, že koho do akej roboty donúti nastúpiť. Na, na druhej strane vidíme ešte aj tá idiotina nazvať to národnými vízami pre nejakých cudzincov, veď to je oxymoron par excellence. Skúste sa k tomuto vyjadriť. Je absolútne sklamaný, pretože to je otvorene, že zahraničný investor sem príde, oni mu za peniaze, to zdôrazňujem, peniaze slovenských daňových poplatníkov, priposkytnú parcely, poskytnú im technické zabezpečenie, odfinancujú všetky náležitosti, ktoré na túto investíciu sú potrebné, to znamená zabezpečia infraštruktúru, zabezpečia proste ten priemyselný park, nahajú tam zahraničnú firmu, ktorá za niekoľko stoviek miliónov eur pripraví proste všetko pre toho investora, potom mu zabezpečia daňové prázdniny a ešte mu dovolia si sem doslova a do písmena a teraz bude možno znieť krúto pre niekoho, a mňa mrzia tí, aj tí občania, ktorí sem brídu, na dovolia im donesť si sem svojich vlastných otrokov. To je proste to, čo tvrdím. Pretože jediný dôvod, prečo oni musia navoziť Číňanov a Ázijcov, aby pre nich pracovali, a že im to vláda takto ľahko umožňuje, že im vlastne stačí na to, aby vám povolili pobyt, vám vlastne stačí len dať písomné stanovisko, že áno, my tu chceme tohto človeka. To znamená, že investor zo zahraničia je v podstate viac ako akýkoľvek migračný úrad, policia, hoci kto. Proste jednoducho, jemu vydajú povolenie na pobyt na základe toho, že tá firma ho tu chce a vydá to stanovisko. A, a toto to je proste absolútne šialené. Tam by mal byť dlhý preverovací proces, že koho si sem púšťame, akí ľudia sem prídu. A to robí vláda, ktorá tvrdila, že chce Slovensko ochrániť. A ja sa potom pýtam, tak prečo stavajú tu baterkáre, keď tam nemá kto robiť? Veď to bola prvá otázka. Píko na tlačovej konferencii hovoril, že ako to strašne pomôže Šúranom a celému regiónu, lebo vytvoria niekoľko tisíc pracovných miest. A teraz musia dovážať Číňanov, Indov a podobne, aby tam mohli pracovať. Tak potom na čo nám sú tie pracovné miesta? Na čo nám sú pracovné miesta vo fabrike, ktorú nikto nechce v regióne, kde nemá kto robiť? Veď to je na hlavu postavené. Jediný dôvod, jediný reálne uchopiteľný argument, prečo niekto niečo také vôbec robí, je, že si na to robí biznis je, že niekto na to musel nechutne zarobiť, lebo inak tá baterkáre nemá žiadne opodstatnenie. Ja sa pýtam, ktorý občan Slovenskej republiky dokáže tlieskať predsedovi vlády, keď povie, že potrebujeme postaviť baterkáre na najúrodnejšej pôde v regióne, kde nemá kto robiť, a potom da špeciálne výnimky, takzvané, ako vy ste povedali, komicky znejúce národné víza, aby mohli dovážať proste ľudí z druhého konca sveta, z druhého konca planéty do Šľaka, aby sem išli pracovať, pretože tu nemá to robiť. To je náhľavu postavené. Mne to príde ako, ako koloniálna politika, nie ako politika suverénneho štátu. Veď predsa pre nich by mal byť prvoradý záujem práve občanov Slovenskej republiky a nie čínskeho alebo nemeckého alebo amerického. Nech sú tu akíkoľvek iní investori. A záujem občanov Slovenskej republiky je pracovať normálne dôstojne za normálnu mzdu, ale na to nikto neľadí. Ja keby som sa pýtal, koľko rôznych opatrení alebo stratégií pre to, aby občania Slovenskej republiky mali vyššie platy vláda urobila, tak nikto nenájde ani jednu, pretože ani jedna neexistuje. Existujú ale stratégie na zvýšenie daní, zvýšenie poplatkov, zvýšenie odvodov a zvýšenie cien, pretože to vláde jednoducho prinesie väčší podiel príjmov. No a rušenie štátnych sviatkov, nehovoria o transakčnej daní a podobne, čo všetko má dopady, priame dopady na zhoršenie kvality života a množstvo ľudí proste to zrujnovalo, zatvorili svoje podniky a taktiež odchádzajú do zahraničia. Ale inak sa to vyriešiť nedá. My to nedokážeme vyriešiť iným spôsobom, ak sa, nechce, ak sa chceme teda vyhnúť týmto imigrantom, ktorí úplne zmenia štruktúru slovenského obyvateľstva ako zvýšením platov pre týchto ľudí. A strašne ma mrzí na tomto. Teda... Robert Fico častokrát hovoril na tlačových konferenciách, keď bol v opozíciiach. Dobre, pamätám, veď som tej opozícii bol s ním, že sú etatisti. Etatisti znamená, že podporujú silnú pozíciu štátu. A kde je ten silný štát teraz, keď má zahraničnému investorovi, ktorý sem prišiel so výrazne z, z, z, zlepšenými podmienkami, ktorý tu dostal naňové prázdniny, nemusel odvádzať dane, ktorému tu vláda za peniaze Slovákov postavila doslova na dlani všetko, elektrovodnú, vodnú, plynovú infraštruktúru, priemyselný park, fabriky, haly všetko sme im postavili prečo teraz nie je ten silný štát o ktorom hovorili, ktorý povie no dobre kamarát Toľko a toľko miliard si zarobil na tom, že si na Slovensko prišiel, toľko a toľko miliard, veď oni vidia účtovné závierky. Tie účtovné závierky, ktoré tieto firmy majú, neodchádzajú len na slovenský daňový úrad. Oni sú priamo v registri Európskej únie, to sú gigantické akciové spoločnosti, oni sú inak regulované ako malé živnostnícke malé živnostníci a podobne. Všetci vedia, koľko zárabajú, všetci vedia, koľko sú odmeny v správnych radách, vedia, koľko dostávajú akcionári, čo sú tam čo sú dividendy, každý z nich to pozná. Oni vedia, ako luxus. Bohatnú na zbedačovanie občanov Slovenskej republiky. Tak kde je ten silný štát, ktorý teraz príme pravidlá a povie im, dobre, ale teraz budete musieť zvýšiť platy, pretože vás to síce nezrujnuje, ale priniesie vám to zamestnancov. Veď to je jediné riešenie. No ale my sa toho silného štátu dovolávame, žiadame ho, kritizujeme to a vláda ani jedno jediné slovo ja som nepočul Roberta Fica aj teraz som počúval celá tlačovky ktoré ste púšťali, počúvam pravidelné rôzne vyjadrenia, čítam množstvo krát veď som dennodenne v politickom živote, ja žijem politikou ja som obklopený politickými vyjadreniami ale bohužiaľ, ja som okrem vyjadrení Roberta Fica o tom, že potrebujeme legálnu migráciu a dovážať sem Mohamedánov ako správne povedal poslucháč som nepočul jediné vyjadrenie o tom, aké nespravodlivé sú pracovné podmienky, ako nespravodlivé je pracovné ohodnotenie v týchto zahraničných fabrikách a že vláda sa na to pozrie a niečo sa s tým pokusí urobiť. Ani len prísľub. Ani len prísľub. Nie je to ešte konkrétne kroky. A mohol by som tu o tom zase hovoriť hodiny, ale všetci vedia veľmi dobre, aké to je. No dobre. Ešte jedna jobovka. Prezident Peter Pellegrini po okrúhlom stole a s lídrami strán oznámil zhodu v tom, že na samite NATO v Hágu nebude Slovensko blokovať jeho závery. Očakáva sa, že členské štáty na tomto samite sa zaviažú zvyšovať vydavky na obranu. To je tých 3,5, neskôr až 5 ako píše Miroherej Doš. Dohoda bola vybavená za pár minút a preložené do jazyka občana. Súhlasíme s tým, čo na to navrhne a budeme sa toho zúčastňovať a naše obrané výdavky zdvihneme na. 3,5 Dnešný výstrel premiera tesne pred okrúhlym stolom o neutralite bol výstrel iba preto, aby sa zadimila scéna na pár dní a táto informácia, že posluchne na to, prešla bez zásadného povšimnutia a viac nemám čo dodať k tejto téme. Opakujem, že 30. apríla 2025 a sme súhlasili s so zbrojením zvýšeným na 3,5% HDP a požiadali o výnimku z rozpočtových pravidiel Európskej únie. Miňa, čo toto znamená? My ideme zbrojiť a proti komu a proti čomu? Veď, my e, nemáme reálneho nepriateľa okrem nejakých e, tých migrantov a ja neviem, ešte sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Slovenská policia nestojí ani za fajku dymu. Nikdy v poslednom čase, aspoň za posledných 10-15 rokov, nič poriadne nevyšetrí, žiadneho páchateľa neusvedčí. Väčšina tých ich rozhodnutí o odložení prípadu skončí buď na vnútornej správe ako nejaký priestupok, alebo v horšom prípade je to odložené. Čiže oni sú úplne zbytoční byrokratickí úradníci, ktorí majú po skončení nejakých oslúžených 20 rokov, či koľko teraz je to, výsluhové dôchodky. Snažia sa neurobiť žiadnu chybu, aby neboli prepustení zo služobného pomeru a v podstate neriešia dohromady nič, správajú sa loajálne k akejkoľvek vláde, k akémukoľvek ministrovi vnútra a dosadenému prezidentovi policajného zboru. Lenže na druhej strane vidíme, že čo sa tu deje. A nakoniec, čo som sa vás chcel spýtať na použijem ten Ficov termín. Dopsej matere, načo nám je tu nejaký žandarský zbor, alebo kardinála kaliňáka Rišelie je nejaká osobná garda, alebo ja neviem čo. S kým bude v podstate bojovať tá, ten žandarský zbor, alebo Kaliňáková garda, keď v podstate... Tu nikto nič nerieši a policia, prokuratúra majú zviazané tou či vládou ruky a vždy sa starajú len o to, aby nejako prežili tých 20 rokov a dostali sa na ten výsluhový dôchodok. No, ja začnem tým Pelegrínim a tým tou výnimkou z rozpočtových pravidel, o ktoré si Slovenská republika požiadala, lebo to je veľmi dôležitý detail. Ono, to znie tak šalamúnsky, že výnimka z rozpočtových pravidel, ale aká výnimka a z akých pravidiel? Tie rozpočtové pravidla hovoria o tom, že úroveň zadlženia nášho štátu nesmie prekročiť, tuším 60% HDP, pretože sa dostávame do istej formy krídového režimu, kedy sú potrebné nejaké opatrenia. No a na to aby my sme samozrejme mohli takýmto spôsobom... Moment o tom hovorí tá rozpočtová brzda, ale tu sa v podstate jedná o to, že 3 HDP by nemal dlh prekročiť, ktorý je plánovaný, takže oni si zobrali výnimku, aby dlh zadlženie Slovenskej republiky každý rok rástlo opäť, o 7, o 10, ja neviem o koľko percent a nakoniec ako hovorí Martin Koller, a tí globálne lichvári tak aby na to mali tučné zisky pretože budú stúpať okay. úroky a nakoniec my nebudeme stíhať ani tie úroky splácať nie ešte istinu No a presne, naozaj presne o tomto ja hovorím, že oni teda si požiadali výnimku z toho, aby nás v rozpore s platnými pravidlami mohli viac zadlžovať. A mne normálne padla sánka, keď som to počul, že toto vláda urobila, že požiadala si o výnimku, aby mohla brať väčšie množstvo dlhov, za ktoré budú platiť všetci občania Čiž Slovenskej republiky zase väčšími daňami, väčšimi poplatkami, lebo viac zadlženia štátu znamená, že viac budú musieť vybrať, aby to zaplatili, čo znamená, že keď to majú vybrať, tak jedine od občanov. No a tá výnimka je vlastne na to, aby sme vyhoveli politickému diktátu Západu, aby sme viac zbrojili a do dnes nikto otvorene na Slovensku vo vláde nepovedal, že teda prečo? Prečo túto výnimku požiadali? Prečo chcú viac zbrojiť? Proti komu chcú viac zbrojiť? Lebo Stále hovoria, že Rusko teda nepriateľ nie je. Tak ak Rusko nepriateľ nie je, s čím ja súhlasím, samozrejme žiadne Rusko nás napadnúť nechce, ak to si to myslí, mal by proste vyhľadať odbornú psychologickú pomoc. No ak teda Rusko nepriateľ nie je, tak potom kvôli, čomu potrebujeme, zvyšovať naše zadlženie, to znamená ničiť ľuďom život a zohšovať životnú úroveň len preto, by sme v podstate kúpili viac zbraní, veď to sú dobre a legitimné otázky, na ktoré nikto nedáva odpoveď. A mňa to štve, lebo sa tu potom s občanmi hrá dvojtvárna hra. Lebo ak Rusko nepriateľ nie, tak nepotrebujeme zbrojiť. Už teraz Slovenská republika vynaklada viac ako 2% HDP na zbrojenie. To znamená, že dodržuje tie limity alebo tie záväzky, ku ktorým sme sa sami samozrejme prihlásili vtedy ešte Jaroslavom Naďom a Igorom Matovičom či Eduardom Hegerom, s čím som aj ani vtedy nesúhlasil, pretože mi to príde absurdné. A dnes už argumentujú, že no, ale to je v mierových časoch. Viete, 2% HDP, čo je viac ako 2 miliardy, teraz už na Slovensku asi 2,5 miliardy, to je uh, v mierových časoch a ja sa pýtam, že my sme vo vojnových časoch. S kým je Slovenská republika vo vojne? Lebo ja som to nepostrehol. Ak sme, tak nám to povedzte, že s kým sme vo vojne, milá vláda, ak teda už nesme v mierových časoch a musíme ísť na 3,5 HDP a vy musíte kvôli tomu požiadať o výnimky z rozpočtových pravidel. To sú normálne, legitimné otázky a bojím sa, že sa tu s ľuďmi hrá dvojtvárna hra, že sa im teda hovorí jedno a robí sa presne druhé. A nenevybil som sa, lebo tým nadviažem na toho pána Kaliniaka, ktorý, ktorý dosť šikovne podľa môjho návodu, Veľmi šikovne investuje štátne peniaze do rôznych súkromných firiem, až mi to príde podozrivé, vedia, ja nemám dôkazy na nič, ale v podstate príde mi to naozaj zvláštne, akým šikovným spôsobom tu rastú zbrojárske firmy, ako on ich otvára a vieme veľmi dobre, že... Pán Kalinák je známy ako človek, ktorý má rád biznisové prostredie a tu a tam proste sa mu niečo po v rámci obchodu vybaviť. Ja nehovorím, že teraz proste Kalinák všetko rozkráda alebo niečo podobné, ako to hovoria Šašovia v progresívnom Slovensku ale proste príde mi to minimálne podozrivé ja ako občan mám na takéto podozrenia v zbrojárskom biznise právo, pretože toto je nechutný biznis a je to biznis, kde sa nehľadí na veci, ako je verejné obstarávanie a šikovne nejaké veľké ponuky a tak ďalej, proste kľudne sa kupuje aj drahšie, keď si to vedia šikovne o no, dôvodní, čo oni vedia samozrejme vždy. No a žandársky zbro, zbor, ktorý oni vytvárajú, pretože sa rozpadá policajný zbor, to, to, to nevyrieši v podstate nič, naozaj to nič nevyrieši, pretože to budú vojaci alebo záložníci, ktorí, uh, ja neviem, na čo budú slúžiť, ako počas korony, že budú ako strašiaci v uliciach. Viete, to je naozaj nie, uh, nie je to riešenie, by, ktoré by v podstate Slovenskej republike nejak aktívne pomohlo, pretože riešiť by sa mal práve nedostatok proste príslušníkov policajného zboru a dôvod toho nedostatku. A jeden z tých dôvodov je aj to, že ten policajný zbor je úplne zle štruktúrovaný, To znamená príliš veľa kancelárskych zamestnancov, ako ste správne povedali, že policajti slúžia ako byrokrati, ktoré spisujú nekonečné stovky papierov, ktoré sa potom zdávajú do šuflíkov, ktoré nikto nikde nečíta. Ale v teréne máme tých policajtov hrozne málo. Druhé je potom samozrejme pracovné podmienky týchto policajtov, ak. Zoberme si ten legendárny príklad z Moldavy nad bodbou, kde zasiahli proti nebezpečným asociálom, ktorí napadli sekerou policajta, zaťali sekerou do ruky policajtovi, tam sa potom spravila rázia a to dnes sú reálne policajti pred súdom len preto, že tvrdo zasiahli proti kriminálnikom a násilníkom. A keď teda policajti na jednej strane majú utr utrhávať takéto rany, majú byť proste packovací panáci a nemôžu ani krivé slovo povedať nejakým násilným kriminálnikom len preto, lebo potom rôzne mimovládky, aktivisti, verejného ochránca práva, na iné štátne aparáty vynaložia obrovské množstvo zdrojov a času na to, aby zničili život, tak samozrejme, že takú robotu nikto nechce robiť. Je pochopiteľné, že o mnoho viac ľudí ide napríklad do armády, kde sa s takými vecami nemusí stretávať a ešte má lepšie finančné ohodnotenie. veď to je Na hlavu postavené a tieto komplexné problémy je potrebné riešiť. Ale mám taký pocit, že ako teraz budem zase kritický, a ja mám taký pocit, že pána Eštoka, teraz ho budem kritizovať. Pána Eštoka viac zaujíma ako nakúpiť počítače, ako nakúpiť nové autá, ako nakúpiť nové uniformy. Ale to nie sú systematické riešenia, ktoré by pomohli proste vyriešiť stav v policajnom zbore. To všetci dobre vieme. To sú proste dobré biznisové príležitosti zase, pričom jeden nákup musel doslova zrušiť, Muselo zrušiť, pretože bol netransparentný a očividne to bolo predražené a to len náhodou sa na to prišlo. Nehovoria o to tom koľko takých podobných nákupov, tam ešte môže byť. Nehovoria to o hasičských autách, veď to je všetko na hlavu postavené, že tu máte ako keby ako keby ste proste mali nejakú, ja neviem, príklad, proste máte auto, ktoré má prázdnu nádrž, No a vy nám toho, aby ste finančné prostriedky, ktoré máte k dispozícii investovali do natankovania do toho auta, tak vy ho dáte prelakovať, nalepiť mu fólie na okná, dáte mu proste kúpiť nové pneumatiky, elektróny, ale stále s tým autom nebudete jazdiť, hoci bude vyzerať krajšie, pretože základný predpoklad efektivity toho vozidla jeho využiteľnosti je tá plná nádrž. a toto by mali riešiť, ale oni riešia presne opačné vec. Dobre, už stihneme za posledných 10 minút do konca relácie len na jednu tému. Dnes sa v Národnej rade prejednávala zmena ústavy a Andrej Danko k tejto veci povedal následovne. Mám tu správu k ústave. Tá, tá novela ústavy práve dnes sa už o nej rokuje v parlamente, to znamená, že sme v takej situácii, že Teraz sa o nej rozprávame, zajtra vydáme von reláciu. Už to bude možno v nejakom inom štádiu, než je to práve v tejto chvíli. Tak ale keď zobrieme toto do úvahy, v tejto chvíli sa o nej rokuje. Správu poslednú, čo som k tomu našiel takú relevantnú, bolo, že sa koalície dohodla aj s KDH, aj s Kresťanskou úniou, čo by mohlo teoreticky už vydať na tých 90 hlasov, do novelej ústavy majú podľa dohody príbudnú návrhy týkajúce sa zákazu surrogátneho materstva či práva dieťaťa poznať svojich rodičov, teda že mama je žena a otec je muž. Janskoliť povedal, že KDH sa podarilo presediť všetky priority okrem poslednenia výrady vo svedomí. Za novelu zahlasujú poslanci KDH okrem Františka Mikloška, aspoň tak to bolo v tom čase, keď sme písali túto správu. Uvidíme, ako zahlasujú. Podpisov máme dostatok, sú tam podpísaní poslanci KDH aj za Kresťanskú úniu ktorí sú aj predkladateľmi tohto pozmeňujúceho návrhu. E, takže je to, je to e, v parlamente, je to zmena ústavy, ktorá do nej zakotvuje konzervatívne hodnoty, to znamená napríklad to, že e, máme len dve pohľavia, muža a ženu e, a tieto princípy, ale zakotvuje tam aj ďalšiu vec, že v kultúrno-etických otázkach e, bude mať e, Slovensko nadradenosť nad e, naredeniami Európskej únie, e, tak možno najprv taká právna otázka. Je to vôbec možné. My sme ako vstupom do Európskej únie sme sa podriadili legislatíve Európskej únie a vyššiu e, je nadriadená našej legislatíve. E, je tam možnosť urobiť takúto výnimku, že to nebude platiť v kultúrno-etických otázkach? No, otvárate e, také e, dva problémy. Jeden je právny. A k tomu vám poviem, že bude s tým problém, pretože ja som zažil, keď sme zdanili obchodné reťazce a prišlo mi rozhodnutie, ktoré použili e, voči členskému štátu 17 krát dovtedy. A predbežným opatrením mi zrušili účinnosť toho zákona. To znamená, môže sa stať, že také predbežné opatrenie z Bruselu príde, pretože je to vážna vec. Skôr by som ale čakal, aby sme aj v ústave riešili ochranu nároho do hospodárskych záujmov. Ak prejde e, možnosť ochrany týchto záujmov, ktoré sú naozaj veľmi dôležité pre e, hodnotový postoj e, nášho národa e, založeného na cilometerských tradíciách, podľa mňa e, zákaz adopcie plus e, jasné definovanie spolužitia muža a ženy e, a pomenovanie, kto môže byť rodič. Však doteraz darmo bude niekto rozprávať, ale neviem o tom, že by dve ženy bez materiálu od chlapa mohli mať dieťa. No to sa vede nepodarilo, takže tie hlúpe reči o umelom oplodnení sú veľmi trápne. Ako biologicky dieťa môže mať len muž a žena mhm. a na tom stojí aj celý ten náš postoj, veď nech si každý sexuálne žije ako chce, s kým chce, ale adopcia maloletých detí spočíva v Problém v tom, že ochrana jeho záujmov pri vývoji a vývine je na mieste veci zoberte, že ak bezbrané dieťa si dve ženy adoptujú a dvaja chlapy, ono nemusí byť stotožnené ešte názorovo ukotvené a tá výchova je ovplyvnená v takých prípadoch štátov je strašne veľa. Takže my nikoho nechceme urážať, ak niekto žije v nejakom homosexuálnom zväzku, bavme sa o prístupe do a povedzme zdravotných kárt, otázky dedenia, ale toto je ďaleko za hranicou, toto už dosahuje šialenstva, kedy proste sa ľudia dokonca prezentujú, že sa cítia ako zvierata. Hej, videl som video, keď policaj zastaví chlapíka a ten hovorí, že dnes sa cíti ako mačka, že ho nemôže kontrovať. No a policaj mu hovorí naozaj americky, že tak dobre, ale keď ste dnes mačka, tak tu je útulok a potom nemôžete šoferovať auto. Takže tí americkí policajti už majú svoje formulky naučené na takéto niečo, že sa také stáva v živote, hej. A prejdem k tej podstate druhej, to znamená, začal som otázkou právnou, že áno, bude to problém a v tej druhej časti, ktorú som vám chcel povedať áno, ja si myslím, že ústava je zrela na to, aby sme sa pokúšali tam našať veci, ktoré už nás ako jediný nástroj môžu chrániť k šialenstvu Bruselu pretože ja nie náhodou hovorím najmä o ekonomickej dimenzii a ja cítim, že nás e, tým, ako idú rozhodnúť o e, povedzme, definitívnom zákaze dovozu ruského plynu, keďže ten plyn bol vždy najlacnejší cez rúru e, z Ruska. Lebo dneska vidím, že Saska napríklad porovnáva ceny plynu, ale nemôže byť lacnejší plyn e, z Ruska e, je vždy ten najlacnejší, keď je rúrov, hej, iné. A tuto stopnem, lebo máme veľmi málo času a už hovorí o plyne a nie o ústave. No, Mino, ako vy sa dívate, zrejme ste si prečítali ten návrh koncepčný zmeny ústavy vo viacerých bodoch. Skúste sa vyjadriť k tomu. My potrebujeme takúto zmenu ústavy podľa niektorých politológov, tak to bol v podstate len Ficov predvolebný ťah, lebo predpokladal, že vláda padne a budú predčasné voľby. Takže asi s týmto on počítal. Nakoniec sa to podarilo nejakomu uhrať po tých naťahováčkách s Huliakom, Šalitrošom, Miganom a ďalšími. Tak v podstate O čo vlastne sa jedná pri tej zmene ústavy a či je vôbec potrebná? No ja nejdem špekulovať nad tým, že vlastne Čofica viedlo, či už to výkostenie KDH alebo riziko predčasných volieb k tomu, že túto noveľu ústavy predložil. E, môže to byť hocičoveď. Nevidíme tým ľuďom do hlavy a nepoznáme presné záujmy a... Nedá sa povedať, že teda Slovensko neprežije bez takejto zmeny, ale ja napríklad vítam, hovorím to otvorene, vítam každú napríklad e, konzervatívnu prospešnú zmenu ústavy. Toto nie sú veci, s ktorými môže mať niekto problém. Ako fakt sú to jednoduché ustanovenia, ktoré hovoria iba o ochrane toho, čo už dnes existuje. Ak toto popiera, napríklad popiera dve pohľave a podobne, mm. tak je to blávom z môjho pohľadu. No a Jediné, čo ja vnímam ako efektívne, čo sa Ficovi podarilo, je poukázať na to, že naozaj KDH nie je konzervatívna strana. Že hoci sa tam nájde nejaká väčšina, ktorá by tieto veci podporila, ale proste vždy to KDH dostane do parlamentu utvorených progresívcov a ľudia, ktorých ich volia, sa potom cítia oklamaní. Dostali tam Holečkovú, ktorá takúto zmenu nepodporí, lebo tá už je v Saske, to je neuveriteľné, a to bola predsednička ich klubu. Dostali tam Mikloška, ktorý je totálny progresívec, ktorý stojí normálne v No a teraz majú ten problém, že hoci mali pôvodne väčšinu, tak tam majú ešte toho druhého Majerského, ktorý proste náhle zmenil názor, lebo asi sa bojí, čo mu budú písať v denníku eh? o ňom alebo niečo podobné. A rozhodol sa, že všetky tie deklarované konzervatívne hodnoty zahodí do koša. No, ja mám ešte jednu takú štipačnú poznámku k tomuto. Tak Daníš sa vyjadril k tomu vykosteniu, čo ste sa zmienili KDH smerom. A, tak Daníš povedal, že ako môže vykostiť KDH, keď KDH žiadnu chrbticu nemá. Za správa kohat, vždy krúti sa všelijako. no. no. O, Miňo, posledná zna, minúta. To je je to, je, je to veľmi trefná poznámka, lebo dokonale vystihuje charakter KDH. A teraz si môžu voliči KDH spýtovať svedomie, že čo za hádov tam navolili do parlamentu, pretože voľbou KDH vždy volíte do parlamentu progresívcov a neschopákov a netreba tú stranu voliť. Čiže toto je veľké ponaučenie. No a uvidíme, ako to padne v septembri na hlasovaní. Čas dnešnej relácie nám veľmi rýchlo uplynul až som prekvapený, ako sme to veľmi rýchlo zvládli. A možno, že už ľudia z tých horúčav sú v navení, takže volajú spravidla len na zo zahraničia. V každom prípade ďakujem vám za vaše veľmi dobré až výborné. O komentovanie politickej situácie bolo mi cťou, že ste opäť boli hostiom a tejto relácii a teším sa o dva mesiace na budúci mesiac by mal byť Milan Uhryk, aby ste sa nejako vystriedali. Takže ešte raz veľká vďaka a učím sa s vami aj s našimi poslucháčmi. Do počutia. Ďakujem, majte sa.